This shit's got to go. Ovo, ja sam srđer opično i sad biću moderator, danas to je ispalo malo, bilo malo sporno i na kraju smo se dogovorili, mislim da valjda oko toga nema problema. Ajde da prvo izabiremo zapisničara pa ćemo da krenemo odalje sa uvodim tačkama koji su biti zapisničara. Što se mene tiče može? Dobro, dalje, po dešavanju Teamspeaker u slučaju da neko želi da se uključi u diskusiju ova video je da mu ne radi mikrofon nekad saobrati nekome od članova preko inboxa, pa to jest preko privatnom četa da mu se objasni u slučaju da ne može na osnovu samo ovih objašnjenja vamo na dnevnom redu da to uradi. Da li ima neko takvog? Ok, ok. Ovo je tačka dnevnog reda, izveštaj sa ZDana, ljud, ljudi koji su imali svoj ZDan u nedelju prošlog vikenda, koji nisu bili tu na sastanku, pa mislim da je to ekipa iz Kragovica prvodično. To je pao Miloša Izvola ili kogog. Ovo, ovaj, srgi, ovaj, evo ovde, mislim u ovo redu, eh, moderator srđan Rokvić, doves nastavu situaciju oko te procedure, pošto uh, drviš moderatorstvo. Samo nešto da, da, da, da, da kompletujem da, da. po tom pitanju. I voli. Ili možda sačekaš kasnije, pošto je to jedno tačka dnevno gredo. Kako hoće, voli. Daj, po... možda... Miloše, se čuo u jednom periodu, ponovi. User in your channel, time User. down. Milo, do you hear me, Miloša, Miloša? No, don't hold the microphone, don't hold it. He removed the program. Just one thing, can we constate that, just because we've already da li je suluzo da moderatori budu ovaj, samo koordinatori ili ovo pa da nastavimo da ustanovimo samo oko toga. Pa ja mišli da to treba da ostane kao poslovni tačka Pa slažno se napisano je to dole kao tačka dnevnog reda pa zamolio bih da se krene prvo sa izveštajima sa zadana do toga, od toga ćemo kad stignemo do toga. Okej, okay, okej. Okay. User joined your channel. So, if you haven't established your job, let's start with you now. People from Kragovic, you can see. You can see. We are not established in Beograd. You can, please. Let's see how you don't start. In short, in Beograd, we had the same week. We had the To je objavila grupa ljudi, posle toga smo se svi okupili na projekciji filma, tj. odlučili smo da na kraju bude e, dve trećine e, moving forwarda e, kako bismo jednostavno prikazali ljudima ozbiljnost tog filma, koliko je bolje, nekako smo više odlučili da to bude taj film nego neki drugi koji smo hteli pravimo ili možda onaj prošlogodišnji. Tako da smo ipak to opustili. Bilo je 50, oko 50-60 ljudi. Ovaj, bilo je odlična atmosfera, bila je puna pažnja. Bilo je stvarno, mislim, odlično i što se tiče organizacije. Niko se nije žalio ninašta. Posle toga prijavilo se još jedno desetore, danestoro novih članova koji su došli sad na ovom sastanku koji je bio u subotu jučer. User Tako da, channel, i naravno da, posle projekcije bila je ovaj svirka gdje je sloba razbio <laughs> i to je to. A odobimo i pomoć. Samo ne pitamo, gde ste održali projekciju? Projekcija je bila uh, u uh, Black Turtle Svetogorske 14. Ceo sprat smo imali, znači, to, jest, to je kao terasa, jel'i? I ovaj, tu se održala projekcija. Channel, ok. Dalje, ljudi, ako Beovrad, naravno nema više ništa. Miloše, ko hoćete vi sa vašim izveštajem? Darko, Adriana. Miloše, izgleda izbacilo nešto, pa hajde vi ispričajte utiske sa zadavno, molim vas. Okej, okay. hajde vratit ćemo se na to dalje kad dođemo do tačke razno, pošto ljudi iz kagljena ne odgovaraju. Pa dobro, je možda, je možda je dušan tu. Šta? Možda dušan tu. Gorbajar. Gorbajar, da li si tu? Drugi poziv. Ok, uh, dobro, idemo dalje. Sljedeća tačka pnevnog reda je upoznavanje ljudi sa situacijom to jest sa projektom gradila. E, neki su pisali da su, da nema potrebe ovog razlagati opet, a ja mislim da je potrebno popričati o ovom jer u je realizaciji tog projekta, to jest kako dela realizacije ispao neki problem koga ste se verovatno svesni. Pa eto čisto da premo mali uvod pre što krenemo živu diskusiju, a ona da će biti baš baš živa. K'o će prvi? Ja bih pustila one koje imaju protiv, da kaže prvi. Ja se izvinjavam, imao sam velike smetnje, je li je sad druga tačka, je li tako? Da, da. Ovaj, znači je ova situacija koja je bila vezana za gradinu, je to to? Da. Okej, okay, ja bih samo hteo da postavim par pitanja vezano za to i da a, dam par predloga vezano za kompletno ceo projekat. Prvo, prvo, prvo hteo bih da vidim... Hajde, hajde neka bude prvo obrazlaganje kratkog projekta, tj. šta nam on donosi, pa nakon toga dalje pitanja ako može. Bažno? God izvoli, god izvoli. izvoli. Ovako, ovaj, kao što je većina ljudi odavde upoznata, možda nekih se prepočuju, ovaj, ali od prošle godine se radi na projektu Gradina. U početku je tu radila Snežana, ona je nažalost imala nekih ovaj, zdravstvenih problema, pa se malo povukla iz pokreta, ali tu je da pruži podršku. Ovo, pomoć, ali prelazela sam projekat u decembru mesecu i od tada se polako radilo, znači podelili su se zadaci, znači sad objašnjamo opet sve iz početka, ne maveze, podelili su se zadaci, ljudi su se javljali da rade autorske tekstove, to im je bio nekako prioritet da se prvo ovo, pokaže šta mi znamo i šta umemo, ovo, i zašto smo sposobni, šta, kako razmišljamo da se prezentujemo u nekom akademiskom nivou, jer gradina časopis sa dugom tradicijom, iako izlazi u malom broju, može se uh, pogledati preko interneta. To što mu je mala, ovaj kako se zove, um, to je mali tiraž ne znači da to ne stiže u prave ruke, znači to što ovaj ja bih samo zamolila znači da da se dok da pričam ne uključe ljudi. Ovaj znači to što je mali tiraž ne znači da se te, te časopise ne ne u prave ruke nego jednostavno ovaj, upravo se ka to mi ide da se, na primer, u kulturnim centrima plasira, da se placira tamo gde će više ljudi moći da pogleda, a da ne baci časopis, znači kao što se dešava sa mnogim drugim koji se pročitaju pa baci. Uostavom, svi, iako imaju malo siromašni sajt, o, ipak se na sajtu mogu naći tekstovi autora. O, mislim da je vrlo bitno to što smo o, otišli tamo. Bio je o, Uspostavljaju se kontakt i ranije, međutim, jako je tiško iskomunicirati putem maila, pogotovo kada morate čoveka da zovete dva pute da ga posjetite da pogleda mail i sl. Čovek ima posla, znači nije to o, posla da samo nas čeka i sl. Oni su o, ostvarili prvu saradnju sa Venu s projektom koji je o, o, njima dao da prevode neke, neke tekstove. Oni još uvek nisu to završili, ali se isto to radi na tome. Ove, tako da oni, u principu, puno se zalažu da, da mi odradimo to kako treba, puno se zalažu da se to prezentuje na najbolji način i čovek je u svakom našem razgovoru, u svakom kontaktu, što sa mnom, što sa Anom, spominjao neko viđanje. Zato što ne može on u dva minuta da objasni ono što treba. Znači, ako smo imali neke smernice, mene je Sneža uputila koliko, koliko je mogla da me uputi koliko ona bila tada ovaj, upućena u nešto. Ovaj, Ja sam uspjela nekako da napravim uh, tu koncepciju koju bi svi trebalo da prate. Znači, javilo se uh, više ljudi koji su uspešno ili manje uspešno pisali, koji su uspjeli na vreme ili nisu uspjeli na vreme da ostave radne verzije. Oko toga je bilo dosta problema, ali sve u sedem, do posljednjeg dana se mišljao o odlasku nekom u budućem. Naravno, znači, bio je zidej. Ja sam želela da to sve obavi prez ideja, znači, molim vas, nemojte sakričivati. Želela sam se sve to obavi prez ideja, nečetim nije moglo, zato što dobar deo autora nije predao ove, radove. I onda nisam mogla jednostavno ja da znači vidim ljude, čeva. bori toga što se tako nešto organizuje u Novom Sadu i u osnovnim gradovima, još i to da rade. A jesam. Nažalvo, ostavljamo sreću. Izvini sređena, izvijalo se. Izvinjam se što prekidam, tražili smo samo kratak uvod, ne bi se dalje razradila situacija, ne moramo čuti kompletnu priču. Sada, polako, doći ćemo od do odgovora na stvari koje su bile u, dva, u prethodna dva dana kroz pitanja čvanova potreta. Izvinjam se što prekidam, ko ima imao pitanja, neka ih postavi i sada. Džogla, mislite si to odbio ti, nisam sigurno. Da, da, da. I da, potišite da, se na dokumentu koje je tuteli, se, to se zaboravljeno je naglas. Ja bi ipak predložio da, da Gordana završi svoje izlaganje, jer ne znamo o čemu se, ne znaju svi ljudi o čemu se radi, kakav je projekat, ko je čebu, pa da onda mogu da postaje pitanje. Ovako ćemo se vrtiti u krug, pustite Gocu da završi do kraja i da ispriča šta je imala, onda mo postavljati pitanja o, o toj drugoj temi. Ovde je sad tema o projektu gradina, da vidimo šta je to ura, da vide ljudi koji ne znaju šta je urađeno i kako je urađeno. Slažem se, samo onda Gordana neka se fokusira na to što bi trebala, ukratko da objasni, ne da objašnjava celu situaciju uvezanu za naš odlazak u Nišu. Ako hoći što god sam ostavi, ljudi, da li se slažete. Ja sam pokušala, znači napravim mali uvod, o, u smislu o, za one ljude koji, na primer, komentarišu tamo, a nisu upuznati za projektom. Ali zamaljena sam od strane Milane što se vidi u ovom, kako se zove, dnevnom redu, no neobitno. O, ve... Znači, mi smo uh, planirali neki odlazak u Niš, ali to bilo neizvesno zbog čega, zato što nije se znao ni datum i trebalo se sve to dogovoriti. Ja prethodne, znači nedelje, nisam znala da se se ići u Niš. Znači ni to nije bilo dogovoreno tada. Tako da ja nisam mogla nikako da iznesem to, ovaj, kako se zove, uh, da će se to sad ići u sledeću subodu. Znači, znala sam da se neće ići skoro i sada kada se to desilo, znači do utorak prva Ana iskontaktirala sa njim i ja mu pošaljem znači sve koji su autori meni predali radove i šta, šta su konkretno pisali, čovjek mi je rekao dođite. I kao Ana hoće da se dođe u subotu i što je sasvim ok. znači ja sam mogla, moglo je, mogla je urednik, znači on bi došao zbog nas iako je ovaj, u obavezama. Znači sva sva priča je išla ka tome da će to morati da se desi jedno i kada smo svi slobodni, znači nas čestoro, znači to je otprilike ta situacija, znači to je tek utorak dogovoreno. Mi smo preračunali utorak koliko će nas izaći da mi odemo, na različite načine, međutim uh, nismo mogli nikako da, da smanjimo troškove na po 2000 osobi. I to nam je Venus projekat uh, ušao u tu priču da se deli na ravne časti, iako dva člana dolaze iz Beograda, a ne iz Novog Sada, što im sanjuje troškovi što se tiče putarine i što se tiče ovaj, goriva. I verujte znači, da imam taj novac, nije od koga ne bih tražila, znači, ne bi mi palo pao mi da tražim, pogotovo ne sad, posle svega ovoga. Ovaj, tako da sam zamorila uh, članove koji žele, Znači, nikoga nisam forsirala, niti je to bilo namenski da se uzimaju pare od pokreta. Znači svako je za sebe mogo da odluči da li će da da dosta dinara, znači, ne preko toga ili neće. Znači, ja nisam uh, razmišljala o tome uh, dok zarad pokreta, znači, zarad tog našeg projekta koji ga vodimo već uh, mjesecima i radimo ga, uh, Nije mi sugerisano da bi to možda bila neka solidna opcija, da niko ne bude oštećen i da se odradi projekt. Tako da sam ja postavila to na ovaj, grupu tamo za aktivne u utorak. Meni dva dana niko nije odgovarao. Ljudi su počeli da se javljuju među vremenu, sam, znači ja sam poslala čak i nekim koordinatorima koje sam imao od prijatelja ovaj, na Face-u. Čisto da, da ih obavestim ako sučajno nisu videli na grupi. Da postoji ta mogućnost znači da da se skupe pare ukoliko oni želeli da prilože ili šta god već, znači bilo ko. Ovaj znači ni u kom slučaju nisam želela da se sad pokretu, šteteju globalu da bih ja išla u niš. Niti je to bilo nenamjersko trošenje sredstava, znači nismo išli da nam pozadi na vidi puta. To je bila je isključivo ta namera, znači da se završi sa tim projektom, da se konačno govori šta je bilo potrebno da se ugovori što nije moglo da se ugovori bilo kojim drugim putem. Sa Sve svemu uh, izbilaje konfliktna situacija kada su uh, me optužili da su to da je to novac pokren koji nisam ni uzela sa računa, nego sam tražila od ljudi koji su potretu ako žele, ako ne žele ne more. Če bilo ljudi koji se nisu javljali jer ne žele, nemaju kako god veći. Mi smo se po mom mišljenju sviske širali za za ZID koji je bio nedjelju dana pre ovoga i ja zaista da sam imala novac, ja bih platila ne za nas dvoje, nego za svih petoro. Znati koliko se nam ušli ovaj koliko je u Venus projekt ušao u priču sa nama. Znati zašli smo nam su maksimalno. Tako da ostavite sada pitanja, pa želim da, želim da ovaj, čujem vaše mišljenje. Izvolite ljudi, oko je bilo, oko ovog je bilo dosta raspreda, pa se mi begend da imam neko nešto da kažem. Sudanci javio je dole. Da, da, ja sam. Ja sam, izvinite, prvo se govor koji je javio. Šta kažeš? Šta mm. kažeš? Zapravo meni je. Ali piš tamo uvrstamo u diskusiju. Ok, ja sam la još opremena, ajde, Znači, mogu da počnem? Da. Okej, okay. mislim, gotovo capiram skroz, apsolutno razumem, ovaj, cela situacija, ceo projekat to je stvarno, znači, nije lagan projekat, ima puno stvari, ja si uradi, ima puno se organizuje, moraš biti poprilično istručan, što se tiče toga, pogotovo štampe, pogotovo kad se handluje tako neki projekat kao što se ti vodila, to razumem. Capiram da to možda nije bilo u tom trenutku kad si ti to preuzela od sneže da na neko drugi hendluje, jeli, ali samo jedna stvar, meni to nije bila jasna. Ja se slažem da, ukoliko neke stvari trebaju da se završe, one trebaju da se završe, to je neki fizički kontakt sa urednikom testa, da, sa urednikom gradine, da bi dosta bio bolji, verovatno i efikasniji, to je sve okej. Okay. Međutim, Pitanje je sledeće, a, pošto ja generalno radim dosta tih projekata i radim a, isključivo s inostranstvom i imam dosta iskustva u tome kako se vode projekti putem Skype-a, putem telefona, putem a, drugih stvari i veruj mi, radio sam dosta komplikovanije projekte i imam iskustva iz kog ti pričam. Zato kažem, a, u čemu je što? Nije uopšte bilo pitanje da li će neko dati 100, 200, 500 hiljudinara Stvar je sledeća, da se neki resursi troše bez potrebe, a to je da smo mi te resorse, naprimer 5000 dinara, mogli da usmerimo recimo u štampanje flajera ili nešto što bi uh, oprinalo pokretu. Znači, to je što, da ako nije bilo potrebe, a po ne, mom po ličnom komu... mišljenju, mislim da Srim nije da bilo potrebe otići bilo... dole... Bez prekidalja kodana, bez prekidalja. Похоже, он додав, да все, договорились мы, что это знак, это Самосрек. Не, извини, Господи, я сам, я сам чутог с тобой причала, капирам, дае окей, да я могу доизнесу все свое, все мое, скроз мое мишение. А это. Овай. Хвала. Значит, э, мисим простое, jednostavno я желим да чуем аргументирован разлог, да неко оде и да mora, значит, ти кад не можеш да хендлаш a projekat možeš da se vidiš nekim to je naš šta je to to je trenutak kada sve puca kada se sve rastavlja ti možeš da kažeš tamo dobiti da tog čovjeka e ma mi možemo vjeruj mi znači imamo sve znači znaš tvoje to su tako retki trenuci to je nemoguće da mislim da se to desilo to je onda sigurno bila komunikacija u startu jako loša to je znači jedna jedna važna stvar taj novac Nije stvar 100 dinara, stvar je gde će se usmeriti novac da se ne troši u zalud, znači da se ne troši u nešto što nema potrebe uopšte, a mi nismo, ovo je organizacija koja ima novca koja može troši, mislim, da si, da da si u sigurno ne možemo da trošimo novac i ne trebamo jer baš što se tiče toga nemamo ni najobičnije banere, šetamo ga iz grada u grad, jedan glupi baner, mislim, Stvarno ljudi toliko može da se tu stvari još odradi. Ajde sad da, okej, okay. razumeli ste poentu. Druga stvar. Druga stvar je ovde uh što uh mora uh, organizacija samog projekta nije smela da dođe do tole uh da se jednostavno da se desi da, Ne možeš da, da ti moraš da se svedeš na tu situaciju, da ti moraš da odeš u, u, u niš, znači da ti mogla tom čovjeku kažeš mi smo organizacija, puno, puno projekata imamo trenutno, jako smo zauzeti, cenimo vaš list, volili bi da učestvujemo, naravno imamo već ispisane tekstove, da li, da li mi možemo to nekako van te, komunika van te lične komunikacije, znači, ne možeš, jednostavno ne možeš da mi kažeš da to nije, nije moglo se desi tako, evo, znači za sad to. Hajde, dži prvo da odgovori na opa, mladen nakon toga je reži reći na opa. Pa da, molim vas da posle svakog mogu da dobijem priliku da odgovorim, pošto ću zaboraviti ono šta je, šta je bilo. Mladene, ti si radio sa, uglavnom sa inostranstvom, i radio si stvari preko interneta i drugih vidova komunikacije. Či niko od vas sem Snežane koja je ličnu nišu tamo, Bila nije radio ovo e, i komunikaciju sa urednikom na ovaj način, znači preko telefona, preko e, Mila. Znači ne možete da e, komentarišete kao da je to bilo nepotrebno kada niste bili u toj situaciji. Znači meni nije bila želja da ja idem u niž tako da bih se provodila ili da bi koristila tuđen novac. Znači ako ljudi u kojih sam ja uzela novac, znači po stoljinara, ili koliko već, već, već. Uh, ako se oni ne osjećaju prevarano, jer sam ja objasnila zašto mi treba, znači ja nisam uzela od pokreta novac, ja sam kao što je Aleksandar iz Niša rekao, uzela njegov novac, znači to nije novac pokreta. I tih 5000 dinara nisu 5000 dinara, nego 2200, znači kao prvo, ja sam uh, kao i srđan dala ostatak novca, Zato što normalno da neću, da dozvonim da mi članovi ostalog pokrtu, znači, plate sveo puta, ja da idem ili da sređen ide. Znači to nije dolazilo u opzir. Znači mi smo platili dobar deo novca, ostatak jebi ga nismo imali. Izvinjam se što psujem. I... i... Ne želim jednostavno da se smatra da sam ja oštizala nešto pokret, kada pokri... to nije pokretov novac kao prvo, to je ovaj, novac članova. Evo, sad bih zamolila, ne znam, Darka, Aleksandra da kažu mislim, da to uopšte tako nije bilo ni ti sa namerov, ni ti bilo šta, jer oni su dobrobodno dali svoj novac kada sam im objasnila šta želim zapravo sa tim novcem durati. Uh, ok, laga nekako? O, ok, ok. Aha, jer sam na mene misliš, pošto bih ja hteo posle da odgovorim kada budem dobio reč, ili sad, ili ovaj mladim drugim? Drugi mladim. Mislim, zašto, i da se izvinjavam stvarno, zato što je važno u ovom trenutku primetiti da Gordana nije odgovorila na moje pitanje i da je upravo samo vrtela iste priče koje sam ja malo objasnio, ali očigledno da ono te nije shvatila, da ću ponoviti sledeći put ko da vam reč. Hvala, izvinam se. Ne, A, ajde, molim te, postavljujem pitanje, znači na da. dva. Ja, ja da odgovorim. Mislim, kao Gorda me napomenula da je bila slaba mogućnost da se preko interneta dogovori da sa čovekom, jednostavno jer čovek ne koristi internet toliko često i dobro, dobro, da bi mogli da se konsultujemo detaljno putem, putem interneta. U suštini, najbolje otičnih odnuti to, to to smo svi svesli, zato što to opet nije mala stvar nije na koji način. Uh, m, za mene ne traja aplika, da im reći mladinu, pošto on dugo čeka. Dobro je ovako pričinatak, u suštini ako mogu da. Pa je ovako, meni u stvari eh, sam proces odlaska i ako to nije moglo da se izbekne, nije pro, problematičan, nije deliko sporan. Uh, zapravo, meni je z, zasmetalo i iritiralo oni on, on komentari kasnije i to mi je ovaj, nekako ostavilo utisak. Posle onoga, zašto tražiti, mislim, reći koje su bile upotrebljene bile su dosta neprimerene i reakcije na taj, na taj zahtev oko pare je bio neprimerena. Sam proces odlaska tamo, ako je već bio poželjan, možda je trebalo tu formulaciju napriti drugačije, taj, tu potražnost za tim parama, ne na taj način da se zahteva zapravo od koordinatora da skupe, možda neki ljudi ne bi ni mogli da skupe, ali je možda nekako drugačije, ta, tu potrebu za tim parama trebalo definisati. E, I opet kažem, nije mi toliko to ilitiralo nego taj drečnik koji je korišten kasnije u tim komentarima, pogotovo na Facebooku i o nama odgovori. E, mislim da to nije primereno našim pokretu i, i, i našim idejama za koje se zalažemo. E, verovatno da je ovaj Gordana tela da to ispoštuje i to, je, to treba ceniti što ona preuzela tu odgovornost u svakom slučaju, ali, kažem, rečnik mi se uopšte nije sviđao koji je bio koristen u tim daljim komentarima na tu temu. Eto, liko. Ja bih sad rečila. Šta? Ja bih sad rečila, ovaj, mladane, ne znam koliko si video. Ja sam utorak postavila jedno poprilično lepo objašnjenje šta se desilo tog dana i šta zapravo molim ljude koji žele da pomognu. Ovaj, da, da urade, ukoliko žele. Znači, na taj predlog, znači na tu molbu, niko dva dana nije odgovarao, iako su tu bili prisutni nacionalni koordinatori koji su sve to videli i prisutni veliki broj članova. Znači, nakon jednog dana već dobijam neke, ovaj, kako se zove, neka pitanja i objašnjam uskut o čemu se još radi i dobijam prve, prvi novac, znači ljudi pristaju, znači žele da, da mi pomognu i da mi je moguće da odem tamo nekako. I nakon toga, znači ta dva dana se javljaju nacionalni koordinatori i ostali koji postavljaju pitanje zašto su uopšte gradina radi. Znači kako ja sad mogu da odgovorim, znači najnormalnije kada sam sve, znači ovo što je Miloš sad izbacio, ja se izvinjam tu na četu, na četu, Uopšte uh, nije tako uh, kako se zove pisalo prvo, nego sam lepo objasnila. Znači meni je uh, meni je ove ovaj, kako se zove uh, bilo utorak napisan da, to jest svi svima sam ovaj obrazložila šta se tačno dešavalo, a ovaj podsetnik sam kasnije ponovo napisala da bih mogla znači da objasnim kao opet objašnjavam 100 puta. Znači svima sam poslala znači ko je sve imala Porukom privatno, pa sam posle još dodavala članove, znači ja stvarno više nisam znao na koji način da samo skrenem pažno ljudi, da kažu E nećemo, ej hoćemo, ej hoće ovaj, ej neće onaj, znači bilo kakva reakcija niko nije reagovao, sem Branka i Skikimu. E, Mumi, maš re? Ovo znači, Darko je sad ovaj napisao. Darko je napisao, ali se nije javio za reč. Samo sam htela da skrem pažnje u mm -hmm. tome. Izvoli mu liče, najbolje mu e, Na znači, Prvo da kažem za ordane da nije nikako napadnice, da mi je to da se duhovno iz bedra neba se pojavilo kao da je to prektorno dogovoreno, počećem ljudi da je daju nove. Ne možete potekati nešto da mi je dogovoreno, Drugo, Gordana tvrdi da nije novac se razine na uči. Ima jasno da mi razine da radimo na tome da mm -hmm. je mm -hmm. to da razine piti i razine razine kaži to obrazložiti, kako nam razine da smo dobili. Znači, novac članova je novac članova pokrata. Znači, ima jasno da ti mi uh, sami sinistirali da dan, sve. Znači, sinistirali smo učinju repervera, Dakle sve, da ako se nova straža članova pokreta, to recu kao da uzeti novac članova pokreta. Treće, um, zašto, ako se znalo da će se ući da zašto u nedelji, bilo koji u prethodnu nedelji, na bilo kom sastavku sred koji se hodio u ovom uprku, uh, zašto mi je iznesao pred plenumom, Ako, naravno, bi dobili radi patno obrazno želje i su se od početka do onih parnih upojnosti šta to gradina. Od početka da se lepo grazi šta je gradina, da se radi na tekstovnim mesecima, da je urednik takav i takav, da je neophodno otići i ostalo. Pa, bih ti poželi da znaveni. Naravno, ja bih dala prva i 5 dinara za ali način, način, način, nje stvar, u nauči, baći način, 5 dinara za 10 ili 100. Ne, zašto, kako je, zašto je na taj način traženo ovar koji je stvarno zelo kao narod. Hvala. Kao. Um, već, o, mislim, samo da važno spomenuti da, mislim, to jeste na neki način novac pokreta, ali m, mislim da je mnogo teže to shvatiti baš tako, zato što Ovo je bio poziv da ljudi dobrovoljno, znači članovi i kolege pokreta, pomognu pokret tako što će izvojiti malu količinu svog ličnog novca. Nije rečeno da se uzmu, da se skinu pare sa računa pokreta pa da se to uplati, nego je postavljeno prvo lepo pitanje da se dobrovoljno to, da se dobrovoljno danova, a na posto je ono izignorisano koliko sam ja uspeo da vidim i razumem, onda se nastupilo, malo da kažem, ne ne jače, nego samo se ponovio zahtjevano na druge sada u jačijom sa formu. Ja, ja bih. Izvini, mislel sam da si ovo izvršio. Ovaj, jel' mogu ja ako, ako dobijem neče ošte? Ja e, nisam sada čekao, samo mislim da bi trebao Miloš sada i on dosta dugo čekao. Miloš je oš... Ja se izvinjavam, znači ja bih volila samo da dobijem priliku da odgovorim na meni postavljene pitanje. Izvoli, pa postavljete, sad ću dole napisati koja je postavlja tebe. Pošto zaista, znači kada se javi jedna osoba i postavlja mi tri pitanja, ja ne mogu da, da niti imam priliku da pišem pored šta je pitano. Stvari u tome, ja sam napisala, evo konkretno. Planira se odlazak u Niš troje ljudi iz Novog Sada i dvoje iz Beograda kako bi se završilo sa projektom Gradina. Od troje ljudi iz Novog Sada dvoje su članovi pokreta koji vode računa da se sve uradi na najbolji mogući način i da se projekat ukonča povoljno. Ostalih troje su ljudi iz Venusa. Problemi sledeći, troškovi. Sa uslovima koje imamo su 2000 dinara po osobi, što je priznaćete mnogo. Autobus je još skuplji, iznosi nešto ispod 2700 dinara sa popustima, s tim da se onda mora računati znači noćenje u Nišu problem bi se lako smanjio da imamo auto na gas što nije slučaj. I onda sam zamolila ispod toga, znači da mi se nekako pomogne. Čak sam, znači videći da nacionalni koordinatori u međuvremenu komentarišu karišu, karišu, o, dodatno, o, ja sam pokušala da izbacim to moje, znači na o, vrh grupe kako bi svi videli. Pošto mi to nije uspelo, ja sam ovde napisala podsetnik Znači, nisam više znala kako da skrenim ljudima pažnju, tako da nije istina da se nije videlo lepo objašnjen uh, stav i lepo objašnjena moba, uh, nisam ja napala ljude, e, dajte mi pare. Znači, upravo je ovo bila prva poruka. Ove, što se tiče druge stvari, uh, novac uh, članova pokreta je lični novac članova pokreta, a ne pokretov. Znači i niko sem tih članova nema prava da distribuira novac ukoliko ti članovi nisu dozvolili. Znači ja nisam tražila od pokreta novac, nego sam tražila novac od onih ljudi koji su dobranili da mi daju njihov lični novac. Znači kao što vam je rekao Marko iz Novog, Novih Banovaca, kao što vam je znam, Aleksandra iz Niša rekao u porukama, kao što vam je rekao Branko iz Kikinde. Znači, svi ti ljudi su se, drage volje, upoznali sa onim što se dešava i želili da doneruju svoj novac, a ne novac pokreta. Tako da, novac pokreta nije jednak uh, novcu članova pokreta. I ne možete vi, uh, koji ste nacionalni koordinatori ili bilo kakvi drugi koordinatori i članovi, da smatrate da je tuđ novac naš novac. Toliko. Džobla, ti prvi. A, ja sam bio izgledan ovaj... Da, da, to je istra. Ajde Miloš, prvi pat ću vam lapa, a sad ću vidjeti Okej. Okay. Ajde Miloš. Miloše. Miloše. Miloše. Da. Ajde Miloše. User in your channel timed out. User entered your channel. Jer me čujete, ja se izvinjam, nešto se dešava sa ovim tim spikom, ima nas mnogo izgleda. Ajajaj, čujemo. Ja se izvinjam. Dakle, u, u čemu je uh, situaciji koji je problem? Uh, suštinski ovde problem je da sam taj trenutak ili kako već. Ko od nas ovde ne, ne može da dozvoli sebi da dogovori određene uh, finansijske izdatke na ovaj i račun pokreta. Dakle, okay. samo to, to je, to je Mislim, jedna osnovna stvar, da ukoliko se neko dogovara s nekim mora da se konsultuje, jer mi smo ovde tim, zato i ja smo mi neka ovde organizacija. I e, tu je osnovna zamjerka. Nacionalni koordinator, čiju sam obavezu i ulogu preuzio ja lično, ima tu obavezu da skreće pažnju na takve situacije i zato je po, i na diskusija. Dakle, zbog čega, kako je od u projekat gradinu koji nije bio predviđen da, da se da ima bilo kakve finansijske izdatke, sem uh, izdatke vremena, ljudi koji su pisali materijale, nije imao finansijske troškove. I odjednom se ti finansijski troškovi pojavljaju. Zbog čega, kako? Zato... A, a. A. A, spomenu da već... je već čajno napređena distincija. Sako, ja se izvinjamu. Pretpostavljam da ste vi krenuli za da pre ispitu. Miloš, gubiš se. Mislim da je izraza, ne? Ok, ok, ja bih to da kaš. Da, da. Ali nismo te pola čuli, znači, nisi prekidao si si, nismo te razumeli. O, baš mi je žao. Da, uh, ajde ponovit ću suštinu samo. Dakle Niko od nas nema pravo da u ime pokreta se uh, dogovara o nikakve finansijske izdatke. Uh, jednostavno i kada se dođe u situaciju da neko kaže dobro sutra, mislim tom on čeka uredniku bi se trebalo i reći. Ja se izvinjavam, uh, moram da dogovorim sa timom da li mi možemo da podnesemo to. To je ipak, to je 4000 dinara. To nije mala, nije minimalni finansijski izdatak imajući u vidu šta se s tim sve drugo može uraditi. Dobro, mogu ja sad odgovorim. Ozvolim. Kao prvo, ja nisam tražila od pokreta. Zamorila sam člone koji su dovoljno dobri, da od svog ličnog novca, to ću ja znači, morati izgledati deset puta da ponavljam, da od svog ličnog novca, koliko žele, donirujem e, maksimum 100 dinara. Znači, ja ne znam, u čemu je konkretno problem, niti sam oštetila pokret, znači mogu jedino da se žale oni su uzeli, koji su uzeli svog ličnog, svog ličnog fonda i dali meni novac kako bih ja otišla tamo i vratila se nazad. Znači oni imaju priliku da se žale ili šta god već, znači ja niti sam tražila novac, niti je meni, od pokreta nešto financirano nego samo od ličnih sredstava člonova. Ja se izvinjao, samo jedna distinkcija je vrlo bitna. Znači, moja reakcija je usledila nakon vidjenja poruke. Molim nacionalnog koordinatora da obavesti sve koordinatore kako se prikuplja novac za niš. Mislim, aman. Tako je. Uh, kao prvo, ta, uh, tu si dobio poruku, nakon što sam ti poslala ličnu poruku, nakon što je 3 uh, dana stajalo, ovaj, kako se zove obaveštenje. Ja zaista nisam imala uh, način da tebi iskrenem pažnju, da bilo kako odreaguješ, znači ti nisi dao ni reakciju, neću da povorim ti, znači nacionalni koordinator nije dao reakciju, uh, ni sa tim ne može, to tako ne ide, dok ljudi nisu, nisu. većinom skupili novac, E, onda je postao problem zbog čega ljudi meni daju novac. Znači, daju svoj lični novac, a ne novac pokreta. Toliko. Hajde e, da bi malo razbili, a ovdje ovo ovaj imaš reć. E, hvala. Baš u pravom trenutku, pošto čekite ljudi, mislim, pogledajte koliko je nas ovde. Ja stvarno ne znam, jer ovo, advokatska kancelarija, ali ovo, ne znam, da li vi stvarno čujete ovo što ja čujem. Molim vas, znači, ljudi, dajte da se usresredimo, Mi smo pokret koji nema primanja, svako primanje je od dobrovoljnog davanja. Znači, nemojte da preformulišete reči, on je meni dao, ja sam iskoristio za pokret. Pa čekite, šta je što? Pro, ljudi, molim vas, znači, ovo je tako očigledno. Znači, ja molim sve vas da se izjasnite, ja bih hteo, znači, ovo da se rešio. Znači, da znamo ko kako misli, da vi stvarno mislite Da je to tražen novac u nekih tamo ljudi ili je taj novac u stvari neposredno novac pokreta. To je tako očigledno meni da ja ne mogu stvarno da verujem da mi možemo da pričamo o ovome. Ovo mi je stvarno na jednom svađenju nivoa 16 godina. Hteo bih još jednu stvar da, da kažem. Znači, hteo bih da predložim zbog nekompetentnosti Gordane da ne može po meni Uh, sad ne znam da li je ovaj projekat završen, ali mislim da ovaj projekat treba da se prebaci nekog drugog i sledeći projekti kao što su ovog tipa, samo zbog ovakve nekompetentnosti, nemoj ništa lično godine me shvateš. Znači ja ne kažem da ti nisi radila, da nisi vredna stvarno svaka čast i rekao sam na početku, razumem, jako je težak projekat, ali baš zato što je težak ne, uh, ne trebamo to držati samo za sebe ako ti to jednostavno ne možeš slobodno znači, daj podeli, postoje ljudi koji to stvarno mogu da, da mnogo ozbiljnije urade nego kako je to uređeno za sad. To je moje, to je moje mišljenje. Još jedna stvar, moli vas, ako ukoliko se Gordana ponovi i ponovo kaže da je to novac od ljudi, a ne od pokreta, znači dajte moli vas da glasamo da je to novac stvarno od ljudi od pokreta, da se mi ovde igramo reči ili šta, znači to je stvarno, evo ja, Prosto ne mogu da verujem da mi dalje pričamo na ovoj način, način? plus sve poruke koje su bile Mislim, stvarno svoj. ukazuju i očigledne su da je to bio isključivo novac od pokreta. Kogod da da bilo koji dinar, on daje u pokret, taj pokret odlučuje šta će da uradi. Jer mi smo organizacija, nisu neki tamo organizacija, nego mi. Ne mogu ja da dođem i da tražim od ljudi, ej, ajde mi sad unutar organizacije sklopimo našu unutar neku priču. Pa kakva, pa? na šte će to doliči? Pa što... Pa kako onda smo mi jedni organizacija, ovi su drugi u organizaciji. Znači to je prosto, to su frakcije, to je deljenje, ja ne znam šta drugo da vam kažem. Molim vas neka, samo ne želim da se ponovi ista priča, pošto vidim već tri puta ponovljamo istu priču. Ja bih htio da se izjasnimo da li je kompetentna gota uh, da vodi dalje ovaj projekat i, i smatram, da se priča ponavlja i da moramo da zaključimo da li je to stvarno novac pokreta ili nekih ljudi koji su dali za, za Ajde, goto ruču. Znači ovako to. I samo sam seko, seko. seko, seko Moderator svega da priča goto on odručuje. Uh, samo, samo da naprej da kažem nešto, mislim da je važno da se ovo čuje. Uh, to što si ti sada rekao da da je onako kako ti kažeš i da ako Gordana da odgovor suprotan tvom, onda to stvarno nema smisla, to nema nikakvu smisla. Na primjer, u mojim očima je mnogo realnije da je novac članova pokreta, ali njihov lični. To što je putem e, grupe, koja je grupa svih nas, postavljeno pitanje da se lični fondovi izvoje zarad dobra pokreta. To ne čini taj novac novce pokreta nikako. Taj novac nije bio uplaćen na neki zajednički račun, niti je rečeno da je to naredba, to je bilo pitanje da se dobrovoljno uradi. Znači da je Gordana nekompetentna, to je, mislim, o, o, ne, ne, šokira iskreno, zato što je ona provazena na sebe ne samo tu odgovornost u poslednje vrijeme, nego i mnogo veću količinu odgovornosti i ne znam ako je ona nekompetentna da vodi projekat, a radi za život pisanjem, projekata i slične stvari, ne znam koje je kompetenta, zašto si ime si javio da voliš taj projekat. Daću, izvinjava se, zahvati, zahvati, sigurno se si nima šta da kažeš na ovo moje, daću reći... Pa ne, subjektivno je, izvinjavam se, izvinjavam se, ovo je bilo subjektivno mišljenje srđena, a ne, mislim, a ne moderatica. Znači, subjektivno mišljenje moramo, moraju svi da iznesu... Ja moraju svi da iznesu da mišljenje, mišljenje, mišljenje vezano sa ovo. Mišljenje. I opravo da iznesu svoje mišljenje. Mislim, kad dođe reda, da, da, ali da, moraju svi da iznesu. Ja sam molio da svi iznesu mišljenje, mišljenje, mišljenje vezano sa ovo temo koje sam pomenuo. Ne lično tebi, ne ličnog oci, nego svi da se izjasne. Jer ja želim da vidim koliko ljudi smatra da je to novac uh, pokreta, a koliko ljudi smatra da je to uh, od ne znam koga od tih nekih članova novac. Jer po meni je to samo e, igra, reči i foliranje, čisto. I ja mislim da to foliranje je meni jako strašno i kvari. Pokvarit mi utisak ljudi koji su ovde i koji zapravo pripadaju za Egestu. Zato ja to hoću da vidim. To je samo moj predlog i moje pitanje. Ništa više. Tako da, eto, ako želite, naravno, i hoćete... E, Misli, svažite sve što sam rekao, to je to. to. Evo ovako, mogu ja. Alexander, prvo Aleksandar, znači, dugo čekat ću ovaj prvo Aleksandar, zapamtite šta ste hteli da kažete i Aleksandar će se obratiti ovome. Aleksandar, Čaki, izniša, izvodim. Znači, ovako, prvo sve vaše zamerke mogu i jesu na mestu i dobro je što smo rešili da, da dovedemo do kraja ovo E, Uh, što se tiče samog znači pitanja koje malo pre postavio mlađa ovaj, šta je novac članova šta je novac pokreta uh, ja bi iznao svoje vidjenje ovde pa sad pošto imam da kažem treće vidjenje uh, znači novac koji čoveku ulažu u pokret je njegov novac i to ne može niko da mu ospori uh, zahtev za finansiranje projekta je zahtev koji je vezan za pokrete. I to opet niko ne može da ospori. Znači, putevi za finansiranje pokreta su jedna stvar i ti putevi moraju da se strogo definišu. Znači, način na koji će bilo ko da traži novac u pokretu, mora da bude strogo uregulisan. Da se postavi na glasanje. Ja sam svoje vremeno pisao neki predlog za za finansiranje projekata, ovaj, međutim, to izgleda da nije bilo interesantno. Eh, I u tom predlogu sam naveo, treba ovaj, svaki projekat da ima eh, nedeljne sastanke i da kroz, se, kroz te sastanke svaka finansijska konstrukcija lepo definiše i eh, da se iznese na glasanje da li je to u redu ili nije, da bi imali direktnu demokratiju. Znači, što se tiče ovaj samog e, tog novca koji svako ulaže, to je njegov lični novac i niko to ne može da uspori. Ali ako se taj novac traži e, kao, znači kad se traži od strane nekog koji je moderator on, ili koordinator projekta na, na kanalu koji je vezan za, za pokret, znači on, to, on, to, on ne može da se smatra da je to ovaj, e, obi, običan pristup O, običan zahtev za donacije znači može neko mene da pozove na telefon i da kaže e super treba mi novac za to i to to je znači pozajemica ili moja lična donacija neko e, mene je svoje vremenu interesovalo da li ovaj je uh, prekršena procedura pri tom traženju novca preko projekta uh, za, odnosno da, znači kroz, kroz taj projekat Ako je prekršena procedura, onda je treba da se ili strogo definiše ta procedura, da se izbaci, ili lepo ovaj, da, se, da se ustanove neke sankcije. Ako nije prekršena procedura, onda nikom ništa i nemamo potrebe da raspravljamo više o tome. E, hvala. Samo sekunde, vin koji je sledeći. Neko si prvi, ja. Izvoli, da. Ove, dakle, uh, Aleksandar je par puta postavio to pitanje dok smo imali onako grupnu komunikaciju od osamstu razmenjenih poruka uh, i smatram da samo ljudi koji su se uh, dobrovoljno javili da daju novac smeju da komentarišu da li je to njihov novac ili to nije njihov novac ili je to novac pokreta. Dakle, ove, ostali ljudi koji nisu dali novac, znači ne postoji novac u toj priči za njih sad drugo je pitanje što mi nismo definisali način sticanja finansija za bilo šta išli smo do sada na lokalnom nivou znači bez obzira što mladen smatra da to nisu vile oni ovaj, Da se mi kao delimo sada u neke grupe i šta ti ja znam, mi smo se svakako delili u grupe kad smo prikupljali novac, znači da li je to skupljena novca posle zid čaja za, uh, za pokret ili je to nešto drugo u pitanju ili je skupljena novca za flajere, znači niko uh, do sada nije postavljio pitanje načina na koji se skupljao novac i na koji se uplaćivao, da li sam ja dala 3.000 za, za dan, da li je Nemanja dao 3.500 za, za dan, znači niko to pitanje do sada nije postavljao. Znači, kad je došlo do situacije da ne možemo da isfinansiramo sami, iako smo smatrali da ćemo moći, međutim, ispješirali smo se, sad je odjednom problem, što ljudi, što ljudi žele da doniraju svoj novac, znači ovim putem da ih zamorila ljude, kao što je Marko iz Novi Banovaca, kao što je ovaj, kako se zove, uh, Branko iz Kikinde, kao što su Darko i Andrijana i ovaj, Aleksandar, kogod je želeo znači, donirati svoj novac, da se javi i da prokomentariše da li je to njihov novac ili je to novac pokreta. Znači, kome su oni dali? I zašto mi je? žalba novac. Zvoljati. Mislim ljudi, ovo je jako smešno da se kaže da su samo ti ljudi koji su dali uh, mogu da, da daju mišljenje o tom delu, znači mi svi možemo i imamo pravo i moramo po meni kao članovi ovo pokreta pogotovo koji smo došli ovde koji smo aktivni, moramo da damo mišljenje o tome što se desilo vezano za zaigest, mislim to je, to je meni Totalno suludo, to je kao da Peter Joseph ne treba da da mišljenje o tome da neki unutar njegovog, ne nisim, njegovog pokretu, pokretu u kom se on nalazi, mislim, neko tamo radi neku transakciju nečego, naravno da može da mi mišljenje i reč, ljudi ne, ne razumijem kako je to. Pustite nas da damo mišljenje, čekamo da dođemo na reče. Pa da, ali Goca je uh, upravo rekla da trebaju samo oni koji su dali pare. Mislim, kako to, što ne razumijem? Pa, to ne je Ne, e, ne, evo, gola, da Svi će reći, da, da opusti da drugima da kažu. Slažem se. Okay, okay. Morim, izvoli ajde ti moš reć peđan. Pa, pravimo malo veću komplikaciju nego što je potrebno. Ja ne bi dovodio uopšte u pitanje da li je uh, pitanje projekta projekte dogovaran već nekoliko meseci i uopšte nije sporan. I Gordana je uzela da ga radi i radi ga da je neko drugi hteo da ga smatrao da može da radi bolje on bi uzeo da, da to radi tako da uopšte ne govorim sa tog aspekta da, da odim u pitanje projekat i opravdanost da da se ide u niš mi ne znamo to zna ona koje taj čovjek tražuje da se ode nije, nije problem uopšte znači uopšte nije Pitanje to, a pitanje je samo procesa i kako se be došlo do nesporazuma i zašto su izašlo ovakvi sporovi. Znači očigledno je kao što gore rekao da je to naglo iskočilo pitanje da potrebe da se ode u Niš. Ona je zatražila da se to isfinansira, nije dobila nikakav odgovor tim što se potom se otprilike vidi da ljudi nisu bili zainteresovani ili nisu mogli da da daju odgovor jer ne znaju dovoljno o čemu se radi i što sad odjednom treba novac. Kažem, ljudi nisu privi, niko nije reagovalo na to. Uh, ono što je zasmetalo je posle toga zahtevanje da, da Miloš prosledi svima, da, da je potrebno skupiti naj, taj novac iako ti svi ljudi ne znaju zbog čega ili, ili šta je. I, uh, činjenica jedna o ko, kojoj ko, ko je se sporimo, gde ja vidim problem, je da, da je novac tražen na... Uh, grupi pokreta, znači na Facebook stranici pokreta ili negde drugo koja je od unutar pokreta. Samim tim se a, svi ljudi osjećaju prozvanim da treba da daju taj novac. Znači ako se traže lično, ako, ka, ako se ovde govori da je neko dao lično svoj novac, to je moglo da, da se tako protumači jedino u slučaju da je to taj čovjek okrenut telefonom i privatno pitan da li možeš da mi daš novac. Ako se zakrza novac stavi na stranicu, To je poziv ispred pokrepa, znači neko ispred Zajgaj Srbije traži novac i prozivaju se svih svi i da daju novac. To je onda se traži za neki projekat koji verovatno u ovom slučaju nije bio svima jasan, nije bio objašnjen i tu je nastao problem koji bih tu što mogu ja da iznesem za amerku. Prvo sličan problem kao kad smo se razišli sa, sa Venus projektom kad je Venus projekt zatražio otvoreno finansiranje njihovo projekta za koji Zeitgeist nije imao razumevanja i došlo je do do raskova celog, znači ne može na brzinu da se traži da neko mora da skupi neki novac, može, ali da se traži privatno, znači zoveš telefonom, peđa je, možeš da mi daš novac, ja kažem mogu ili ne mogu, ako se stavi ispod naslova grupe, to onda proziva se ljudi, ljudi se osjećaju neprijatno, ako ne mogu da daju, osjećaju se zašto bi ja to dao, onda postavljaju pitanje i dođe do okri problema Nije strašno, nije veliki novac u pitanju. Dobro je što je Gordana otišla tamo, dobro je što gradina funkcioniše, kažem, samo za u buduće. Znači, ako se traži nešto, onda to mora da ide kroz sve procedure kao i do sada, da se obrazloži zašto projekat zahteva taj novac, onda tu već treba malo duže vremena. Ovako, na kratko, smatram da je Goc jedina tu pogrešila što je u to, to, toliko kratko vremena e to nije moglo da se sprovede i onda i to da daje odgovornost na njoj je preuzela neki trošak koji nije mogao na na normalan način da se opravda ovako. E, Marko Grujić. Evo ovako, dobro veče. Ajde, pošto sam ja jedan od učesnika na raspravi na grupi Facebooka, ah, htela samo jedno kratko pitanje. Ah, i ostali će ona pitanja vezana za grad... Izminite, prekidam, samo sekunda. E, izostavio bi pitanja vezane za gradinu, za sledeću, to je spotačku. I sad bih kratko i jasno pitao zašto ne može kratkim, jednostavnim odgovorom da se da. A potreban je novac, kad se pita zašto, za put, zašto mora da se ide na potačku, zašto što je tražio urednik. Znači, kratak i jasan odgovor. Znači, i nema zabune nikakve. To je to. Mladim sledećim. Da, ja bih samo htio da posjetim da smo mi imali neke na ranijim sastancima rasprave u vezi toga finansiranja pokreta i rada sa tim računom. Ja mislim da smo bi bežali od toga zato što nismo u suštini imali jasnu viziju kako bi trebali da to definišemo ta baratanje tim novcem. I možda je sad neki krajnji rok ili krajnje vreme da napravimo neki dokument i da to jasno definišemo u principe i, na, i i načine prikupljanja i raspodele tog uh, novca. Uh, procedura zapravo tu je uh, malo nedefinisana bila i tu su se možda ljudi malo, malo se nisu uh, znali snaći u tom uh, zahtevu za tim parama. Neko tada nije imao verovatno na, na raspolaganju ili bilo što svejedno. Uh, mislim da je sada krajnje vreme i da ne dužimo ovo priče će, uh, ići u nedogled, da, da krenemo sa nekim definisanjem E, tih para, jer e, zapravo e, svaki loš brak počinje na lošoj raspodelju para, tako da ne bih volio da se zbog toga raziđemo i ako budemo to ovaj, jasno definisali, mislim da bi imali realne šanse da u budućnosti ne, ne dođemo u ovakve situacije i eto, toliko moje mišljenja. Ok, Miloš Kralovec. E, hvala, upravo ovaj, ja isto bih vas zavolio dajte da, da idemo ka rešenjima. Da, kako bismo ugrezali. Ono što je činjenica, i to moram da podvučem, jednostavno je tako. Dakle, dakle a, da. Da, da ne ponavljam peđu, sve što se stavi preko javnih kanala, javnih, znači, se stava dogovaranja pobogu, pa mislim, to je pokret, zato smo se mi okupili, to je organizacija. A, tako da, absurdno bilo šta drugo definiti. Kada imamo to kao je možemo da zaključimo. I sad, mislim, kažete uvođenje pravila i kao nije postojalo pravilo. Nekako imamo utisak da se radi o učenjima, odnosno da čovek, ljude treba da učimo o nekim moralnim pravilima. Da ne smiju da se, da, da, jednostavno, bilo kakve dogovore finansijske prirode sklapaju bez konsultacije na plenumu. Mislim, zato služi organizacija, tu su onda se dogovorimo oko tih zajedničkih projekta jednostavno samo taj, ja bih tu pokus da stavimo, da jednostavno edukujemo, shvatimo, edukujemo se i shvatimo da kada pričamo u ime organizacije, da tu organizaciju ne čine pojedinci, već da postoji kolektiv grupa ljudi koja želi najbolje tom pokretu naravno i, i to je to niko ne spori ni težak rad, ni trud, ni, ni bilo, bilo koju priču, ali jednostavno moralni je čin da se čovek da čovjek ne obećava neke financičke izdatke za, za račun pokreta, a da se s tim ne konsultuje sa, sa svim ljudima ovim putem, prenum, s himom. A mogu ja toga prvo Gorbajev pa Branko Kijin? Ovaj, što, što se tiče samog novca, da li je pokreta ili pojedinaca, mislim da u to ne treba ulaziti jer e, novac je potrošen namenski i niko ne traži pare nazad. Tako da, s tim treba to što. Ja takođe mislim da je ovaj, e, procedura zakazala, ali da nije tu sad samo godina krivaka. Ako je već ona okačila e, ve, e, taj e, zahtev da će da, da, da, da pare biti potrebne za odlazak u niš i niko tri dana nije reagovao na to, tu već postoji i ovaj propust e, Miloša i Milane kao nacionalnih koordinatora, jer iako ne postoji pisano pravilo, moralo je na to da se reagovate. A onda je, se desio i taj drugi propust, Gordanin, zato što ne može tek tako neko da okači na ovaj, PACE ili negde zahtjev da se, i da traži novac, bez obzira da li je opravdano ili nije. E, tako da... E, Kažem, mislim da je došlo do prokustu u proceduri, ali da nije samo Gordavin prokup bio, već je bilo prokusta i na drugim strani. Ali niko ne sme da prihvati, kad treba da se kaže gospodinu u uredniku, moram da se konsultujem, ne, ne sme niko da prihvati uh, jedan dopovar bez konsultacije. Mislim, Kažem, da, vi ste trebali barem da sazovete vanredni sastanak na kome bi se onda raspravljalo, da li je potrebno da se novac napravi, dakle, moralo je nešto da se tu reaguje, bez obzira što ne postoji pisana procedura. Kažem, s obzirom da niko ne traži novac, taj projekat je, jeste jako bitan, jer to je prvi put eh, će ovaj, u našoj zemlji ovaj, biti, ovaj pokret biti promovisan u jednom ozbiljnom mediju, dakle, ne kao neka reklamica, flyer ili nešto, ovo je ipak eh, časopis sa velikom ugatkom ove ovaj, reputacije dali ja da nije bito. Ovaj kažem to je bitanje projekat i nisu nenamjenski potrošene pare, ali kažem u propustu procedure je bilo. E Branko, Branko izvoli. Hvala pozdrav svima. Ovaj jelmo čovek. Da, to je, to je. Ovaj, ništa u principu, ono što je Gorboja rekao, znači, Uh, bilo je obaveštenje, znači ni bio se aktor, znači bilo je obaveštenje, ja sam ceo dan, znači, ne znam, radio sam, nekoliko puta sam pogledao na poslu, šta se dešava na grupi, video sam obaveštenje, uveče kad sam došao kući, niko živ nije odreagovao. I tako, ne znam, i sutra se isto desilo. I ja sam bio taj koji je Znači, u nameri da pokušam da rešim nekakav problem, predložio uh, da, ne znam, ja dam nešto, da pitam tu nekog da li želi nešto da uh, priloži, imamo problem. Znači, sastavio sam ljudima uh, pisano obaveštenje. Znači, to, uh, projekat se zove tako i tako, o tome i tome se radi, učestvuju ti i ti ljudi. Znači, ljudi nisu bili informisani. A, nisam poslao svim članovima Kikinskog obranka, znači poslao sam članovima koji su tu duže vreme i koji u principu imam poverenja, znači nisam uključila u ljude koji su i uče ušli u pokret. I, a, znači, ko je hteo da ovo je, niko nije bio primoran. A, sve je moglo da se reši manje više u sredi. Znači, Gordana je poslala koordinatorima obaveštenje, svi koordinatorima uh, oni su to mogli da ide i u sreklo ajde da stavim da, da kaže u četvrtak je uh, mogao da bude održan i varni sastanak što ne odeš znači u toj nekoj raspravi u četvrtak u što da te i sva tu mi smo mogli u 11 ili 12 da održimo varni sastanak preko Teams peak i da kažemo hoćemo da ona ide i nećemo da ide pare nisu bile skupljene Uh, znači tek u petak je počelo da se uplaćaju, mi smo u četvrtak, znači generalno, svi zajedno, kao sad što nas ima ovde 20, isto smo tako mogli u četvrtak da odličujemo da li će ići ili neće ići, a ne sad na kraju da ispadne da ona sve nešto uh, samopotencijala, ona jeste samo samopotencijala, ali to jeste bio predlog, znači nije bilo zapovedanje dajte novac, bio je predlog zbog tog i tog razloga, Ja sam predložio 200 dinara, ona je rekla da imamo i 200 stoja, 200 je puno, daje stona, stoka. A što se tiče Gordonine kompetentnosti, znači da li uh, može ili treba da radi, da li je za ovako ove projekte, ja mislim da to mogu da kažem samo oni ljudi s kim je ona radila. Pošto mi ovde, na znam koliko znamo svemu u tom, i ne znam, nećemo znati dok će se to nabijeti. Jer jako pre objave dobijemo onako, neki protetip. Wow. Hvala. Uh, Dar, koji je Trijana, izvolite. Uh, ja sam htio da odgovorim na Miloševo, da niko ne da se dogovori, a da se prethodno ne konsultuje uh, plenu. Znači, ja ne znam koliko ovde ljudi zna da je Miloš išao u Beograd da radi emisiju. A sa kim se on dogovarao u vezi toga? Reci te mi, reci Miloše. Mislim, normalno je da se čovjek koji je u kontaktu sa urednikom ili ne znam, sa nekim ko radi, vodi neku emisiju, dogovori o e, tome šta je potrebno da se uradi da se taj projekat ili emisija ili e, gradina realizuje. Ja ne vidim razlog zašto svečavati ljude i ugosti, ugoditi nepotrebne procedure ovaj, da se sada čeka TeamSpeak sastanak da, da bi se odlučilo o tome da li će sada neko ići zato što je to potrebno, ja ne razumem. Ali ja nisam tražio nikakav novac, Darko. Ja sam išao u svoje reži, ja sam finansirao taj trošak. Ovde, ovde je diskusija o tome da je novac tražen preko javnog medijuma, odnosno preko pokrepa, preko alata User pokrepa, organizacije. Da nisi imao novac tražio? Pa naravno da bi ga tražio, ali ne, ja mislim, Ja bih to napisao, to plenum, da li oni mislite, da li vi mislite i da li je u redu da ja trošite te, te resurse na takvu jednu aktivnost. A šta je uh, uh, grupa za aktivne članove nego što, uh, a da, mislim, to je plenum, valjda. Ako je tamo postavljeno pitanje, obaveštenje da treba da se ide u Niša, da niko nije reagoval da to, normalno je da će, da se, mislim, to odradi ako je potrebno da se odradi, a niko na to ne reaga. Nije bio problem da se, ja se izvinjam što upadam, nije bio problem da se to odradi i da može. U takve stvari koje iskrsnu hitno i koje radi određena grupa ljudi, ako iskust, iskrsnu tako hitno, onda mogu da se reše samo na lokalu. Niko ne dovodi u pitanje da li ona trebala da ide ili nije. Po nije trebala da ide i dobro što je urađeno. Ali nije bilo vremena da se u tako kratkom vremenu organizuje neki sastanak i da se traže mišljenja i da se počne raspravljati da li treba ili ne treba novac u tom slučaju ako neko preuzme takvu odgovornost on je obavezan da ako je već pokrenuo tako nešto hitno da sam to isfinansira da nađe na lokalu novac kao što je Miloš imao neki projekat i otišao je sam našao je novac ili svoj ili na lokalu i to niko neće usporiti onda, međutim kad se javno postavi to je jedino što je to nezgodno što onda to bode ljudima kad se stavi na, na javni poziv to se onda zahteva od svih i traži se da se pod hitno skupi inovaci. Tu je jedino došlo do tog sitnog nesporazuma koji ne bi trebali dalje da razglabamo ovde. Nije napravljena nikakva ni šteta, nego čisto samo da bi u budućnosti ne bi ispalo da sutra ja dođem i kažem treba mi hitno da se skupi, ja preko sutra idem u Grčku da bi razgovarao sa koordinatorom grčkog pokreta. Neću imati vremeno da oblažavam, mogu da se posvađam sa svima, vama mogu da napravim opet razor, neki ljudi će me podržati koji su dobri sa mnom, da će neke pare ostati, će biti besni što 5 sutra ide u, u Grčku koje je njegov vlast. Banalizna stvar je čisto kažem da sutra može ponovno da se desi neki problem ako to ne definišemo. Znači ko ima nešto hitno on bi trebao to da leši na lokalu da ne vidi neko drugi i to nije problem da ode. Ako se stavi ispod naslova grupe da piše Zajgaj Srbija ili člano je zaaktivno ili nešto onda se to odnosi na sve ljude koji to vide i onda bi to trebalo već da se obrazloži ljudima, zašto se traži, zbog čega sad se uzima i skupljaju pare baš za to ili tako nešto. Kažem, jedino je tu bio problem i tu je bio neki kratak nesporazum iliku, nije napravljena šteta, jehtino se otišlo, nišu odrađeni posao. Mislim da ne, ne moramo više ovo razglabati, čisto za buduće da ne bi ispalo da sutra opet postavi neko da traži, da neko skupi i sad ljudi ono gledaju oko, je to stvarno treba ili ne treba, kako da radimo, onda ćemo svaki drugi dan Držati vanredne sastanke i odobravati ili nećemo odobravati? E, ja bih predložio da sada počnemo da dogovaramo proceduru za ovakve situacije u buduće, pošto dosta ljudi je rekla dosta stvari da vam. Pa, mislim, ja se izvinjam, ako sme, procedura je, ne, ne, nemoj ugovarati nikakve financijskih izdatke dok se ne konsultuješ sa članovima plenova za bilo koji projekat. Osim ako projekat u sebi nije predvide određenu financijsku strukturu. Mislim, to je prostak. Mislim, kak, zašto će nam zakon za to? I mogu ja da kažu? Samo sekundu, ovaj... Onda, mislim, bi bilo važno da se napomeni da ako se postavi zahtev, to je pitanje vezano za financije, da se na njega odgovore u doglednu vremene tri dana kasnije. Da neko je mora da pita opet i ono da ispaja problem. G, izvoli. Prvo se poviši, on je da ima Facebook komunikacije, som speak, a ne Facebook. Znači, Facebook, ono druža samo za aktivne, nikada nije bila vezana za bitne stvari, isključivo plenum, a možeš slobodno planovima da objesme šta je plenum. Uh, koja je svrha načinoma koordinatorima i moderatorima da to ide posleći, ne mređu da je to na prijateljem plenu? da se ko sazove vanredni sastanak plenuma? Na, na info mail možda pošalje mail, molim moderatore da se zovu vanredni sastanak, to je na sajt, pošalje se mailom svim koordinatorima i to je naravno nepisana procedura, ali većina je zna. Znači u suštini ako se napiše nešto na Facebooku to može biti ignorisano jer nije poslovno po proceduri. Mislim je malo da to samo Pa to je diskutabilno. Da li je neko ignorisalo i mislim pobogu ono nije se videlo, nije znači ostalo tu gde jeste. Tako tako je ja se pojavi. Šta da sa ne razumeo. Ovako imam dokaze da su nacionalni koordinatori oboje videli Znači, i da su komentarisali posle toga ono što se, no, ono što se dodavalo na tu grupu kasnije. Znači nije mi sugerisano dva dana da to nije u redu. Znači to što Facebook nije sredstvo komunikacije, mi smo preko Facebooka sve ugovarali što se tiče zideja. Znači najmanje komunikacije je bilo na sajtu i na forumu i najmanje komunikacije je bilo na TeamSpeak-u, dok sam ja rečeno tako Vodila celu proceduru oko flajera, oko plakata za izložbu, oko gomile drugih stvari znači oko kojih sam ja e, scimala i niko nije komentarisuo jer je bilo on vrlo malo komentara. Znači, i mi za te projekte nismo imali sredstva nego smo ih nalazili kada bismo saznali cenu, e, onda smo skupljali pare na hitno. Znači, I to na lokalu. Na lokalu u smislu ljudi koji su zainteresovani da daju pare. Znači, nisam tražila na nivou telograda, više su nam prijatelji uletali tada. Vraćam se Milana na zide i zato što objašnjam razliku između onoga da se ne mogu govarati poslovi, a da nije ovaj rešeno, rešeno pitanje novca. Znači, mi smo se pokušavali do sada ugraditi u to, koliko možemo novca svi zajedno da skupimo, pa i ako nam fali 2000 dnara mi ćemo pozajmiti, znači nije nikakav problem, zamolit ćemo nekoga da da. Uh, molim vas, znači ne postoji pisana procedura za finansiranje bilo čega. Znači ne postoji i s tim da ja nisam prekrešila pravila što se toga tiče. Uh, pitala sam prošle nedelje, znači Miloš nije prisustoio sastanku i mnogi ljudi, Ovaj, i ne, za financiranje ne nečega drugog, uh, drugi nacionalni koordinator Milana me je naročito iskljuvala, znam da je bilo pitanje o financiranje prostorija ne, ja, ja. i pošto sam žestoko odbijena zbog čega ja to uopšte pitam, ja sam bukvalno dovela sebe u situaciju da uradim stvar koja je u stvari ne pisana u pravilu i koje ne znaju svi. Znači da znaju svi, vjerovatno bi mi odmah skrenuli pažnju na to, a ne da se čeka tri dana i da se ignoriše bilo kakav pozivni, da ni sa odgovorom, ej to se ne radi tako. Druga stvar, sa sazivanjem vanrednih sastanaka niko nije upoznat. Znači mi smo par puta u onoj komunikaciji skrenuli pažnju na to da se sazove vanredni sastanak, međutim bilo nas je četvoro koji su podržali ideju da, da se finansira ovaj, put u Niš i dvoje koji nisu, znači nacionalni koordinatori dođen, i nisu želeli da se zovu bez obzira što plenum ne čine određeni članovi imenom i prezimenom, nego čine svi ljudi koji se pojave na određenom sastanku. Što znači da smo mi bukvalno imali plenum tada i da zbog toga što su oni bili u manjini mi nismo mogli da dođemo do reči i zbog toga se vodi cijela ova procedura. Meni je stvarno jako žao što su neki ljudi dobili te kasnije, ono što sam ponavljala više puta i objašnjavala više puta, znači, pa su se osetili uvređenim, stvarno mi to nije bila namera, niti mi je bila namera nekoga da forciram da da novac. Nisam znala proceduru i nisam znala da se ne sme ništa objagljivati znači, čak na i ono što je vezano za, za pokret, ni za ono što je vezano za, za neku mogućnost. Ajde srđene. Aleksandar je tražio reč, uskrenuta mi pažnja da se stvari ponavljaju, god su to primarno ide od tebe, mislim da kada on kaže psa na ovo što ima da kaže, treba da privedemo ovo kraj da pređemo na sledeću tačku u demog reda jer smo na ovoj već dosta. Važno. Da li postoji izvanišljena procedura koju ljudi znaju Da li postoji izvanišljena procedura koju ljudi znaju ili ne znaju, to je vrlo jasno sada nakon ovog izlaganja većine članova danas ne zna se procedura. Procedura mora da bude napisana. Znači, pozivam koordinat, ovaj, nacionalne koordinatore da sa gradskim koordinatorima odvojimo jedan dan za sastanak i da napravimo jednu adekvatnu proceduru. Aleksanze, ta Toliko. procedura postoji i nalazi se na forumu u, u vidu kako se kreira projekat i sve stoji, natrtana samo ovaj eto ko se treba da se to i to pročita. E, e, da da li... da ostavljena je tu proceduru tu proceduru sam ja inicirao lično bar zbog ovakvih stvari da se zna kako funkcioniše jedan projekat mislim e, to je to e, Evo sad ću da linkujem ima i slika sve postoji. Oni za vanredne situacije. izvoli. Pa, kažem, koliko sam razumeo Aleksandra, on je mislio da ne postoji procedura za vanredne situacije koje nisu tipične. Ne, ne, ne, mi je ovo što mi odgovari, sad samo da pogledam. Ja se izvinjam, samo da otvorim foru. Sredeća tačka dnevnog reda je čisto da vam spomenem, da razmislite unapred, to da li je potreban moderator za svaki sastavak i do ulezi dostavljanje dnevnog reda, tako da nakon što Miloš da link, spremite se da pričamo o tom. Evo, ja se izvinjam na čekanju. Ima ovaj, eto, šematski prikaz, tu je linkovano, ima skica i evo mogu da objasnim baš u toj, u tom, ovaj, u toj šematici gde je napravljen propust u toj linki. Evo vidite, dakle, sve je ispoštovano kako treba. Pojavio se projekat, gradina, mi smo postoje plenum, išli smo napraviti... ...vodila do nekoj projekat. Radna grupa, to jest mi plenum, to vidite ovaj malo svetliji, plavi kvadrat. Mi smo se sakupili rekli projekat je super. Gvardana se prijavila volonterski i preuzela odgovornost koordinisanja tim projektom. Sve je bilo sjajno to je funkcionisalo, ona je tražila, skupljala materijale, sve to stoji. Međutim, da o tome smo i diskutovali. Dakle, desila se 10% odstupanje od projekta. Projekat gradina nije ne ne nije imao predviđenu finansiju. Nastavi. Promena na projektu. Ja se izvinjavam. Kada se desi promena neka na projektu. Dakle, kao što je finansijska struktura, kao što je odbir drugo nekog časopisa ili već čega, mora da dođe na radnu grupu i plenum da odličimo da li je to, jer niko nije individualno pametni od ove grupe koja se trudi da predstavlja organizaciju najbolje što može, ljudi. E, I upravo to je to, kada dođe do bilo koje promjene na, na, na, na projektu, vidite veto ovde se stavi, znači kada dođe ide na reviziju, znači revizija, vraćeno na radnu grupu, odnosno na finalnu verziju, pa na radnu grupu i onda, dobro, moramo da imamo takvu proceduru, jer onda ne bismo bili organizacija, već haotična grupa koja sako udara gde ko misli da treba. A to nije to, nismo organizacijali. Oh, oh, Hoću da kažem, šta ako se desi ovaj peđin primer ovaj, koji je dao da Se pojavi neki poziv negde gde treba neki novac, a e, taj, to se dešava pre nego što će da se odruži novi sastanak, dakle koja je procedura za vanredne situacije kao što, što se desilo sad. Ja, ja sam dao taj um, primer, baš zbog toga što je nemoguće predvidjeti sve vanredne situacije. Vanredna situacija je vanredna situacija i traži razmatranje celog projekta. U slučaju da neko ima takav projekat, on mora sam da preuzme odgovornost za njega i ja bi u tom slučaju morao da sam nađem pare i da odem, a posle da tražim od pokreta da se taj moj projekat opravda ili ne, i da mi se, ili nadoknade sredstva ili ne. Ovde je bila isto tako specifična situacija, Gde su ljudi se istrošili na prethodnom projektu i nisu imali novca, trebalo je hitno i zbog toga se upalo u taj, u taj nesporazum, ne bih nikoga da krivim, situacija je takva čisto da se ne bi ponovila u budućnosti i nema potrebe da sad tražimo nekog krivca ili ne, to je situacija pa nije, s kojom ja bi... se nismo do sad sretali, jedino je to prita. Ja ne tražem krivcija, samo kažem, treba da postoji procedura i za tako nešto. Ne može sad neko da izvadi svog džepa i da misli da će to da mu se vrati, a posle u odluči da to nije trebalo da ide pa mu se ne vrati pare. Dakle, mora da postoji neka mogućnost da se napravi vanredni sastanak ili nešto gde bi se neke, neka pitanja rečili. Jer ne može neke stvari čisto da se propuste zato što ne mogu da se očekaju nedelju dana da, da, da, da dođu na planu sa druge strane ostavlja ti prostor da se da se onda desi uh... 10 takvih vanrednih sata, sastanaka sa stanaka mislim uh, mala je mogućnost ali ostavljam svakom kome padne nešto na pamet da zatraži vanredni ne. sastanak i mora i onda će doći nekom će se izaći u susret nekom neće znači ima ipak neka procedura takve hitne stvari ko preuzme mora da nosi odgovornost za nju ne može se zahtevati da kako se kome ćefne i kako ko smisli nešto može odma da zatraži da da se hitno zakaže sastanak posle dva tri takva sastanka ljudi će se zamoriti i raspast se ceo sistem Zato, da kažem, postoji neka redovna procedura, a za nešto nadredno, ko se misli, taj mora i da preuzme odgovornosti da to sam stara do kraja. Muni, izvolimo šreće. Sama ponovim, ko se ovaj, očigledno odbaja ne čuo i nije rađumeo, zekao znači, sam ko je, On, naravno, opet ponavim, nije pisana, jer nismo pisali nikad trikne trik pravila, jer nismo ako svi boljom pro tema, koji je tu samo danas ugura u kalupe, a mi to isto radimo i složila s njoj, mi nemožno što si moralno pravila. Tako da, sliko. Gordon je Mošić, samo molim bez trine, sad se sve smirilo. Ok, mislim, nisam smatrala da treba bilo što oštro se kaže na ovome. Kao prvo, ovo je procedura za donošnje nekih projekata koji na kraju postaju zvanični projekti. Što se tiče gradine, naravno da nije bilo isplanirano da se finansira put do Niša, zato što u početku nije ni bilo potrebe, jer kada je usvojen projekat, prvo nismo imali ovakvu proceduru kao što je Miloš naveo, kao drugo, Snežena je bila iz Niša i smatram da nije bio nikakav problem da prošeta do, do ovaj, urednika. Uh, sa druge strane, ovaj problem kod ovoga moli, priča, te kad se ova procedura je nakačena, pre dva meseca i dve nedelje možeš proveriti u formu, dakle to što pričaš nije istina, da nije počela? Pa, ja sam upravo rekla znači, da je prvo uh, prihvaćen znači, projekat Gradina, znači, pa tek počela proce, ova procedura da se uvodi u red. Znači, nisam ništa netočno rekla, rekla sam istinu. Je pa dobro, dobro, koja je procedura za projekte? Kad ti preuzela pođenje projekta? Miloše, projekat je već donešen, znači postoje zvanični projekat. Jesi znali, znali to... ili nije? Čoveče, znači ako je prođena ova procedura i to je odobreno kao zvanični projekat, iako ova procedura nije bila pre toga, znači ovu proceduru ste napravili pre dva meseca, pre toga je gradina usvojena kao zvanični projekat, to jest do, do, dobili smo mogućnost I uh, tu mogućnosti ste dobila Snežana koja stvarno nije bio problem da ode i da odšeta tamo do urednika i da se dogovori sve. Sa druge strane, znači nemam šta ponovo da prolazim kroz ovu proceduru kad ste vi usvojili i kada je projekat već u toku. Znači, šta, šta ne ja, ništa, ja, ja ništa ništa razumijem. Molim vas da, uh, znači znači. da ste vi o sam razumijeli. Nisam ni ja stvarno, mislim da je očigledno što je Miloš rekao. Uh, ja bih ovaj, da dodam nešto ako može. Znači, ovaj, projekt Gradina traje odavno. To je ideja koja je krenula pre nekih pet meseci, ako se ja dobro sećam. I Snežana je organizovala to, dogovorila je sa urednikom, odnosno on je ponudio. I prepostavljam da je tad taj projekat prošao ovaj, ovu proceduru ili sličnu proceduru. Znači ono što je Gordon rekla jeste da taj projekat je tad već prošao proceduru. E, kasnije je izbačena o, ova ovaj, šema. Sad, da li je trebalo ponovo da se uh, projekat revizirao, odnosno da se postavi pitanje tog mogućeg Ovaj, troška za dolazak u Niše nakon što je ona preuzela projekat, to je moj Ale, pitanje. Aleksandar, molim te, mislim, čuo si, pitao sam konkretno pitanje, mislim, čuo si sprethodno ono govore da su, da je jasno da je bilo, svi su bili upoznati sa tim, mislim, ne znaš što mislim, pobogu. Sa čim, ajde čoveču objasniti da čakaj postoješ pitanje da ne da daješ repliku o da nisi lepo Router, postoje pitanje. Naci niko ne razume, znači Aleksandar je savršeno objasnio ono što sam ja već rekla. A to je, znači da je taj projekat već usvojen. Ovde gledamo, znači na tom linku koji si ti dao, znači proceduru za usvajanje nekog projekta kao zvaničnog projekta koji je izašao 3 meseca nakon što je gradina usvojena kao projekat, znači od kada je počele da se radi na gradini. Kada je Ali zvaničnog... ti znala za tu proceduru kada je projekat kad si preuzela da radiš na tom projektu? Čoveče, projekat je uslujen, ja nemam više šta da vredim. Stop, stop, stop. Ovo, mislim da smo dobavno slušali ovom pitanju. Ono što uspem da zaključimo, verujem da se svi slažete sa mnom, je da je potrebno samo malo jasnije definisati negde proceduru za saslimanje vanrednih sastavnika ukupi i ukupinaciranje projekata koje se rade za pokrat. Ovo je završeno diskusiju, svako je rekao baš dosta stvari, baš dosta stvari. Sledeće je redefinis... Redne klinisanje ostali procedura, tu je, kao što sam malo prespomenuo, no, postaje se mi da li je sastavku potreban moderator i kada, postavi, kada je relevantno postaviti dnevni red, ono bih rekao da mislim da je sastavku potreban moderator ostalo, izvolite ko se, ko se ja. Mislim, mislim da smo preskočili jednu Mislim da smo preskočili jednu tačku. I izveštaj. Da, izvinjom se. Ajde ti sad malo već pod utiskom prethodnog razgovora. Bolje ti, bolje ti. Ovako, otišli smo u Niš sa sredstvima koje smo sakupili, zahvaljujući našim radnim članovima koji su na to pristali. Ove, zatim, sastali smo se sa urednikom koji je izuzetno divan čovek. U početku, znači, na no samom startu se vidio da preferira Venus projekat kao odgovarajući tehničko rešenje za ono što je, o čemu je on i u mladosti razmišljao, objasnio nam je celu proceduru oko gradine, zbog čega je gradina bitna kao časopis sa drugom, dugom tradicijom, e, između ostalog znači, videlo se jasno da niko od nas nema toliko iskustva ni sa izdavaštvom niti sa tako nekim stvarima, te da je bilo neophodno da se ode u Niš i da se to vidi, znači, da vam čovek Pa kaže, znači ovako ovo izgleda, ovako će se preseći, ovako će ovaj znači kada birate fotografiju treba da bude takvo i tako, znači kada uh, se štampu bojë treba da bude takvo i tako. Znači stvari koje on za koje on nema vremena, znači da nam objašnjava preko telefona ili mejlom. Uh, mi smo sem toga što smo otišle tamo, uh, dalimo tekstove, objasnili šta želimo, kako želimo. Znači, on nam je dozvolio da proširimo broj strana, znači da to bude izuzetno dobar časopis i ono oko čega je on hteo lično da se dogovorimo, a to je plasiranje gradine u Novi Sad, znači u knjižare i u neke centre koji će biti, ovaj, koji će biti ogledani znači, od strane nekih stručnih lica. Smatram, da će ovo nama biti izuzetno e, veliko iskustvo i izuzetan pogodak. Znači, bez obzira što e, neki člonovi smatraju da je gradina mali časopis, ovo je prva i najbolja prilika da mi u jednom broju imamo ceo broj za nas, znači ceo broj za nas i za Venus projekt. S tim da će Venus projekt koristiti samo žakove stvari, Dok mi možemo da iskoristimo, znači autorske tekstove naših članova, ljudi koji su se izuzetno potrudili da se to sve ovaj da to sve isfunkcioniše kako treba. I ona mi dozvolio tu slobodu. Znači ovom prilikom želim da kažem, znači svima koji su dali svoje tekstove da je potrebno potpisati ugovor. Znači naših tih članova koji su dali svoje autorske tekstove sa gradinom Znači, tako da će to biti još, jedan, još jedna stvar. Znači, on je nama želeo da predlože neke stvari kao što su plasiranje i promocija i mi smo se ovaj, dogovorili sa njim da ćemo organizovati i smatram da je to drugi najveći događaj posle zideja, znači da nisu protesti i pričanje u megafon, kulturnu manifestaciju promocije baš tog broja gradine gde ćemo imati priliku da sami ili u saradnji sa Venus projektom ovo, malo više obratimo pažnju javnosti i naravno to će biti sve pod pokroviteljstvom kulturnog centra Niša, što je jako velika stvar, e, tako da ćemo imati odmah pristup medijima, e, znači oni će ostvariti na primjer evo konkretno za Novi Sad, Kulturni centar iz Niša će ostvariti saradnju sa kulturnim centrom iz Maoksada. Posrednici ćemo biti posrednici i opet će se organizovati znači i tribine i projekcije i sama ovaj kako se zove manifestacija oko promocije tog broja. Znači tu sad evo napominjem pošto će biti verovatno izdata ovaj, kao izdatak iz zbog tu obaj situaciju. Moraćemo i mi imati neki promotivni materijal. Oni će srediti uh, većinu stvari koje se tiče tekstova. Znači, definisane znači, preuređenja i ostalih stvari, to sam se ja dogovorila. Uh, ono što je nama bitno jeste da kada dobijemo taj broj, kada bude gotov, a će, uh, ja predajam za nekih desetak dana ovaj, njemu sve onako kako to treba da izgleda u kompletu, uh, biće uh, potrebe da se organizale promocija na nivou u Srbije. Naci gde će se plasirati ovaj taj časopis ide da se biraju ta prava mesta koje su kurna mesta, a ne to nije jednostavan časopis za pulici. To je to. Naci moj predlog za znači, se izvinjavam samo. Moj predlog je da što se tiče Novog Sada ne samo da što to uraditi preko kulturnog centra Novog Sada, nego ću ja lično da potegnem neke neke veze ovaj u izvršnom veću Vojvodine i u skupštini Vojvodine kao što sam to radilo iz ZID pa sam naišla na ogromno odobrenje ljudi tako da smatram da neće biti nikakvih problema što se toga tiče i to je neki moj doprinos gradini pošto su i oni uradili mnogo za nas. Jer Bog Miloše... Tom Nišu, osim osim toga, čak se nisu ni materijali predali... Miloše, toga, da mi se čuo on početka, oni te ponovim. Mi se čuo početka, ponovim. Da, pa oni nismo Dobro, dobro. Ja se čujem sad? Da. Dobro. Ovaj, dakle, u, u prethodnom izlaganju nigde nije se čulo svrsa ishodnost odlaska u Niš. Čak se ni materijali nisu predali. Uh, ono što sam jedino čuo je da vam je on pokazao kojih oblika, dimenzija ima slika i kako slike treba da imaju i kako oni rade prelom. To je jedino što sam čuo da se na tom sastavu... Opet se načeš... Ovako, odgovorit ću dok Miloš je, reći, ovo, ovo, se Miloš ne uključi ponovo. Ovaj, da ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, ovaj. Jer me čuvete sad, nešto, konekcija nije u redu kako je treba. Dakle, po pitanju projekta Gradina, dakle, šta se konkretno uradilo? Ne mogu ja sad ili liječi... će... Da da, da, da, da, da. Sad ti, sad ti pa... pa. Sad ti Ovako. Znači, kao prvo možda ti je konekcija bila loša, ali predali smo radove, znači nismo predali radove svih jer je Milana odustala od prede radova, njenog to jest. Ono što je bitno je da bez tog ličnog kontakta mi ne bismo dobili ni više strana u kojima želim da uključim malo više o našem pokretu i o Pitera Josephu kao tvorcu. Druga stvar što je bitno to je što smo se dogovorili oko promovisanja te stvari koje on nije želeo da kaže znači, preko telefona verovatno ili nije želeo da kaže da on želi da mi se potrubitimo u Novom Sadu da plasiramo tu gradinu, a treća stvar što je bilo vrlo zanimljivo jeste da bismo se možda čak i više dogovorili da nas uporno nisu zvali da napišemo dnevni rade za sastanak. Znači, mi smo uh, bili tamo i Venus projekat kao takav je već njima predao neke, neke stvari na prevođenje. Uh, oni su, to je sasvim jasno, znači, imaju prioritet u toj priči. Uh, mi smo u startu dobili manje strana, ja sam se sad, kako se odgovorila sa uradnikom, da se dobije mnogo više. Ovaj, Poenta je da će oni da se potrude maksimalno, da se to uradi apsolutno savršeno kao što ćemo mi da se potrudimo i varijanta je sledeća da u, za taj uh, njihov rad uh, da mi bukvalno možemo da, da sebe reklamiramo i da se oni reklamiraju isto preko nas. Djomla, Djomla se javio. E, da, da, jesmo, hvala. Ova, Goco, samo sam hteo par stvari, čisto, mislim, tehnički, ono, ko je to broj strana, mislim, koliki je broj strana koju su nam odobrili? To je jedno pitanje. A drugo pitanje je, da li imamo neki taj online link koji je merodavan tog časopisa, u smislu prošli brojevi ili nešto, da, što ja stvarno nisam našao nešto specijalno. Našao sam neke koji su tipa Google sajtovi, ono, templati, to je totono, neko bih udjelovalo neozbiljno i, mislim, ne vjerujem da je to to, ne znam, zato i pitam. Ukoliko ima neki merodovan website, čisto ako može sad da se ovaj, kaže i htio bih da pitam, da li su ti tekstovi, možda ja sam propustio, izvinjam znači, se, ali, ja to moram da pitam, da li su ti tekstovi mogu da se vide negde pre objavljivanja i da li su oni konačni za sad i da li mogu da se menjuju, mislim, ima tu dosta ljudi koji bi možda da li neki preblog ili nešto, znam. bar neko vreme da se ostavi to, čisto organizacijalno bi bilo okej okay, da neko da neki komentar, mislim da je opet pitanje svih ljudi šta će zaći tamo u tom časopisu, eto. Uh, mladine, ovaj, samo molim te, ako zaboravim nešto, ti mi samo pošalji tu dole ovaj, pročiteću. Važi, važi, važi. Znači, pošto da ću baži. da ti odgovorim na, na pitanja, ali ne znam da ću na sva ovaj odgovoriti, pa da ne mislim o čemu Znači, prvo ko pa, bro. bro. Ovako, znači u prethodnom nekom dogovoru između mene i urednika bilo je nekde 50 do 70 strana. Pošto je Venus dobio 150 strana u startu, znači zbog toga što oni imaju jako razređene materijale i što on Venus projekat vidi kao tehničko rešenje koje je zaista dobro ovaj, i što oni imaju već neke svoje obljavljene radiove na tu temu. Ipak je Žak Fresco 96 godina radio plodonosno, ima ovaj, znači nije samo širio svest. Uh oni su zbog toga dobili dobili mnogo više strana od nas. Znači uh, u dogovoru sa njim uh, mislimo možemo dobiti 100 strana, ako ne više. Znači on je rekao kog god da uradimo, ali ipak manje od venos. No, ovaj zemljati, dalje, um, izvinite, da za sajt Uh, on je sam napomenuo, ja sam rekla da sam videla da se postavljaju već neki ovaj, tekstovi. Znači svaki tekst koji izađe u gradini uh, mora da se postavi, no, ne baš svaki, ali većina se postavi, ali rekao je da je njihov sajt nije najsavršeniji, tako da verovatno si je vidio ispravnu stvar. Ovaj, znači da, da si je vidio dobro. Sad, upravo je to ono što ja pričam, znači, čovek nije u tom fazonu da sedi pored kompjutera i fikas na na um, face znači i su oni u takvim uslovima da sad imaju kao, ne znam, kulturni centar Novog Sada, odvojne prostore za projekcije i ne znam nija šta. Znači, mnogo shvatiti, znači, to ne niši nisu, nemaju toliko novca, nemaju toliko sredstava za to. Zato i gradine izlazi samo 500 primjeraka, jer su ranije oni izlazili mnogo više i onda je to stvaralo problem njemu, jer nije mogo da sami sfinansira to, znači, manje se proda od onoga što, što je odštampano. Tako da, Uh, ne znam da li postoji još neko, neko pitanje, ali ja ni moram na onim telovaciju. Samo... Okej, sam... okej, okay, okay, slažete se. Mislim, ovde govorili sam ova dva, nego samo ovi tekstovi. Uh, oni su konačno predani i oni više ne mogu se menjaju. Da li možemo mi da imamo neke kritike, sugestije ili šta već? Da li možemo pre toga, pre konačne predaje, ukoliko već nije bila, da čisto svi članovi koji su aktivni, kažem, pogledaju i danju neki komentari ili nešto? Kakar vam bi to bila fair? Evo ovako. Evo, Izvini, sređena, samo. Ovaj, kao što sam rekla, ja sam, ne znam da li je sređena prisustala u tome, ja sam se ovaj, dogovarala po pitanju tih autorskih prava. Znači, što se tiče tekstova, svaki tekst mora biti ovaj, potpisan, mora ići biografija autora vezana za tekst. Znači, svaki tekst je lično mišljenje i lično pravo tog autora. E sad, stvar u tome, kada se potpisuje ugovor eh, sa nekom izdavačkom kućom, Naci da taj tekst ne mogu da da ovaj kako se zove o, da gledaju i menjaju drugi ljudi koji nisu ovaj nisu uključeni u samo pisanje tog konkretnog teksta. Esat, stvari u tome da su mi na početku godine o, ili mislim da je, da je bio početak godine, tako nešto prošle godine, o, ja sam svojom trouškom bez potrebe za finansiranje od strane pokreta odštampala radne verzije tekstova, znači nekompletne verzije i podelila nekih osam ljudi su bili tada na sastanku, svako je čitao rad koji im je predan. I svako je davao neke sugestije, pogotovo što je na tom sastanku bilo recimo četvoro od osmoro ljudi Ja sam takođe pregledala sve radove u smislu ja, da skrivena, da toga, da toga, uh, lekture i u smislu nekih možda nejasnoća, tako da sam dala, ovaj, na primer, miljani sugesti gde sam, sam od ovaj, nje poželjela jednostavno da čuvem njen osjećaj u, u toj celoj priči koju je napisala, uh, dušano sam skremnula neku pažnju gde smatram da, da možda većini ljudi neće biti jasno šta je on konkretno mislio. Uh, I onda kada, uh, sam, kada se to uradilo, ljudi su u skladu sa nekim sugestijama koje što sam ja dala, što su možda sami nakon me uvideli, eto na primer, Miljana mi je čak zadnje večer pred put rekla, ej, ali sad sam još bolje uradila. Mislim, što je odlično, znači, dala je svoj maksimum, recimo. Ovo, tako da, što se tiče tih autorskih tekstova, oni ne mogu biti uh, plasirani pre nego što izađu u gradini. Znači, to, zato se potpisuje ugovor i zato nemaju, ovaj, kako se zove, svi pravo da, da vide pre tog. Znači, ono što su ljudi vidjeli, to su bile radne verzije. I to su bile radne verzije koje su bile poprilično šture, sem duša na koji je uspeo da, da uradi, ovaj, konočnu verziju, ali ja sam i popredala njegovu prvu radnu verziju ovaj, da, da se vidi ne kompletan autorski tekst. Odlično, super. Da li možemo dalje? Možemo no, slediću. No, ok, sledeća tačka kao što smo već rekli, redefinisanje procesa kura, Naime, pitanja, da postavljaju se pitanja. Da li je potreban moderator svakom sastanku i koje i koje procedure uđe u postavljanje dnevnog reda za sastanak. Izvolite. Ne znam ko je napisao da li je svakom sastanku potreban moderator, ako jeste, to jest jeste neka se obrati sa svojim. da ar Darko. Samo se je kondisi djela se. ja opisam. U onom dokumentu u druje, je pisalo da, da je ti izabrli Darko, a ne znam, ima ne veš neki Darko, koji se mogao Pošto taj dokument koji je srđen nastavio, to možem sam da postrzi. Je, je li li se neka ukinuti načal koordinatora, ukinuti moderatora i To je, je, je neka sledeća tačka, to je neka sledeća tačka. Ajde prvo malo da popričam o ovome, e, O dnevnom redu nisam sve da to važno. Slažem se sa tim da bi dnevni red trebao da bude postavljen nekoliko dana ranije, i ja se evoom prilipom izvinjam što ga nisam postavio na to vreme, nisam bio upuznat sa procedurom. Ali opet, isto tako mislim da dnevni red je važna tačka, ali svakako nije bio prioritet u odnosu na projekat gradine koji smo tada radili, dok je bilo insistirano da ga postavim, da vam se nestavne razume. ma da onda ako načelniko mogu u print no reći nešto samo ovaj uh, konkretno uh, moderator treba da bude na svakom sastanku da baš iz toga ako je to neki neformalan mali sastanak, može bez moderatora, za veće sastanke zvanične svuda se praktikuje u celom i ovde na TeamSpeaku, pogledajte ostale sobe, međunarodne sastanke svuda, je moderator moderatori. mislim da je izlučno pričati o tome da može da se održi sastanak bez moderatora. Drugo, dnevni red bi trebalo da onda izdefinišemo kada se postavlja i gde se postavlja, ako ćemo koristiti taj alat koji imamo da, je, da se to postavlja na onoj grupi za dogovaranje ili da se to otvori neka Google grupa da će ljudi dobijati mailove i da normalno postaviti ga par dana ranije, to možemo definisati da se onda od danas ili ne znam nija da bude zvanično kada se postavlja i da ljudi određeni ljudi dobiju mogućnost da edituju taj dnevni red i da Uh, ubacuju neke stvari znači ja bi tu predložio da to ide na, da to budu koordinatori gradova ili ko već da ima pravo da edituje, da doda tačke a ostali članovi mogu preko njih da zatraže da se ubaci nešto u dnevni red da ne bi sad tu pisalo 50 ljudi na tome normalno u toj grupini nema nemaju svi pristup, tu ima 20 ljudi ali kažem dovoljno da, uh, uh, da uh, koordinatori gradova imaju mogućnost da edituju taj dnevni red, a ostali će preko njih dodavati svoje mišljenja, da čisto da se izbegne neko veliko brljanje. Znači možemo trenutno dogovoriti samo da kažemo kad se to izbacuje, da li se to izbacuje 3 dana, rani u četvrtak ili petak za nedelju i nije problem. Ako neko ne može, možda da zamoli nekog drugog da, da to uradi umesto njega izgleda. Sledići je mladem, koliko mi kažu vamo na četu, samo nisam si kvalim da je to mlad izbavljeno da je to iz pa izvolite. Ja mislim da sam ja u pitanju, U uh, svakom slučaju moderator apsolutno treba i on je jako neophodan uh, zbog nekih uh, situacija i zapravo upravljanja sa stancima kao što je do sada bio. Dnevni red pa nije nikako pravilo postavilo do sada, ali se to gadalo tu, ali šta znam petak, uh, najkasnije sobota eventualno. Uh, mada ni taj dnevni red nije toliko sporano može da se uh, edituje i da se dopunjava u, Pre samog sastanka, ajde da kažemo, znači uh, teme koje će biti razglabane, možda su neke ostale od prošlog puta pa će se neke nastaviti sljedeći put, tako da nije to sporno, ali uglavnom ajde da kažemo recimo neki petak uveč ili najkasnega sobota da se uh, postavi taj dnevni red. Uh, ja sam uh, ja samo sam teo da postavim jedno pitanje, pošto nisam dobio priliku ovaj, za prethodnu tačku za Gordani, uh, samo da postavim uh, promocija gradine koji su uslovi da se to odradi recimo u nekom gradu u nekom kulturnom prostoru. E i način i sistem obaveštavanja, ovaj ljudi da dođu na tu promociju i da li će biti na toj promociji prodavan neki primerak te tog časopisa. Zamolio bih da na ovom budu ugovorno podrazmo zato što to obrazloženje prošle teme potraje neko vreme, Svi smo već umurni od ovoga i olako treba da privodimo kraju. Dobro, sam, dobro, veći, važi. Hajte sam zapiši tamo, vladite. Okej. Okay. Uh, da li neko ima nešto da kaže za ovu tačku koju smo začeo? Jasno. Ja, da, Dži pa Dži pa Dži pa Dži. Ovako, ovaj, što se tiče moderatora, isto da bi trebalo da postoji. Kao što vidite srđan radi odličan posao. Druga stvar, što se tiče dnevnog reda, smatram da bi naravno bilo poželjno da se uradi ranije. Međutim, ukoliko postoje opravdani razlozi kao što su u ovom slučaju bili opravdani razlozi, To ne znači da je toliko neophodno da se insistira da e, se napravi taj dnevni red dok smo na sastanku unišli sa čovekom i da posle par poziva bi imamo prinuđeni da uključimo laptop kako, bi, ovaj, kako bismo pravili dnevni red, znači samo ono insistiranje ovaj, ovaj, ovaj masalnog koordinatora. E, zato što je prekidao sastanak druga stvar znači taj dnevni red se toliko puta radio i na samom sastanku znači nikome nije smetalo niti niko niti rekao pekorevan sada zbog toga dovoljno znači da svako želi da kaže nešto ovaj može da opiše znači po tačkama razlozi kod bilo šta znači svako oseti potrebu da da kaže nešto novo normalno da, da će se javiti e sad poenta u u širenju toga samo na nivou koordinatora mizo sigurno koliko je do, koliko je dobra. Evo na primjer danas smo dobili link e, na naš mail novi sad@srbija.org koji e, realno njemo niko da pristupi bez da zatraži ovaj da pošlje zahtjev za to. O, druga stvar je bila da ovaj jednostavno u tom slučaju samo priliku da kažu nešto imaju koordinatori i da ja moram na primjer da, da zimkam nemanju srđana, saveta, da pitam da li oni imaju nešto da dodaju, da e, zasnimam posebno sasnovanje samo ako oni imaju neko reč. Znači, da bi ja dodala to. Znači, smatram da bi to trebalo da bude otvoreno, kao što bi e, mesto moderatora trebalo da bude otvoreno. Ja sam ga pokrenula prošli put, znači, rečeno mi je kao nema veze, plenum je ovaj, e, rekao, kako se zove, da, da se slažu svi za srđana i to je tako. Naci, po mojoj ta i sledeća. Da li je bitno da samo koordinator imaju pristup tome ili je poenta da svaki član može da kaže svoje mišljenje ili da izloži izloži nešto novo, znači nisu samo koordinatori najbitniji, nisu oni u vlasti. Ja sad, ja se izvinjavam, no, u... ja, ja, ja, ja ništa, ja, ja, ja šta šta si ti ja, predložila? Predložilo sam da svaki član bude tretiran jednako. Znači kada se radi dnevni red da svako može da ima priliku da opiše, ne samo koordinatori kao što je bio slučaj kada se sa infomaila pošalje samo koordinatorima. I da se ne pošalje znači, zatvoreni file, dokument koji ne možeš da pristupiš normalno i normalno da ga menjaš. Nego sam ga dobila zatvorenom pa sam normalno tražim zahtev kako bih prišla tome. Čome, ali čemu onda da gradski lokalni da... koordinator, mislim, zar da oni nisu ti da prenosu informaciju lokala, ne razumem? E, naravno da jesu, ali računaj da, na primer, ima ljudi ovde koji su... Iri je tako Jer je član... da vam rade. Da rad. Ovako, znači, postoje članovi pokreta koji imaju neka bolja znanja od koordinatora iz neke teme. Znači, Ako sam ja, na primer, edukovana u smislu pedagogije i obrazovanja, ne znači da sam edukovana u smislu e, Photoshopa, recimo. I sad, zar nije bolje da to govori čovek koji je član, znači javi se za reč, to je napiše sam šta želi da priča, koliko ima svoju neku priču koja je relevantna za pokret, nego da ja kao koordinator prenosim njegovo mišljenje ili kucam sama tamo. A kad se desilo da je bilo kom članu uskraćena ta mogućnost da donese, do, doda sve? Pa, govorim to, znači, kada, sa, kada se sastavlja taj desi, dnevni red... Desi, desi, desi to, ja to postavio sam ti konkretno pitanje, molim te, nemoj da, mislim, širino, da li se desilo nekad to što si sada navjela? Desilo se da, da se na samom sastamku uh, dodaju stvari, a moglo bi se rešiti to lako, znači, kada bismo napravili takav uh, dnevni red, da, z, da to vide svi članovi, a ne samo koordinatori. To što ja ne mogu u svakom trenutku da znam da li će nekom pasiti na pameti izbog pokreta, na primjer da kaže nešto što je relevantno i ti znam tko će tačno doći na sastanak. Razumeš pa dobra, dobro, mi se odgovorilo nao pitanje. Da predilo, to je praktično pitanje. Da li si ikada desilo da neko koji je hreo nešto da predloži, nešto nije to uskao jer ga je neki nacionalni koordinator blokirao? E, Jeste, znači grunfu i desilo se i gorkom. Dobro, mislim da je relevanto da kažem da je deo na projektu to nije da se, koji se izvešće slaže sviđa ljudima da se prave dva dokumenta, jedan ko će organizovati koordinator i na osnovu onoga što im je predloženo i drugi na kom će se doprelagati kao što je utedilike prošle nedelje. Imam pravo ne? ne pada mi napomenu da kao nacionalni pro, koordinator preuzimamo odgovornost za nešto što trebamo da radimo mi. Jer čemu, zašta onda ta, čemu onda, mislim, nacionalni koordinator uopšte, i, i, uh, mislim, absurdne su ove konstatacije da je nacionalni koordinator bilo koji koordinator viši ili niži od bilo koga. To je, mislim, da li vi slušate šta se ovde priča? O, to je, je noktorna glupost, mislim, povugu. Slaži e uh, ajde đomloti kažu da mi se Mislim razumете mi da ja se izvinjavam stvar bro, ali ovde se iznose određene stvari koje ne da nisu istinite nego to je strašno i onda se uh, kreira uh, uh, diskurs na nečemu što je apsolutno ne istinite molim vas D um, gore, Ja bih voleo da se ovakve stvari da ono lično reše a iznosim predlog sada za koji je Dejan napisao za ta dva Mislim, za ta dva dokumenta da bi mogli da imamo jedan ujednačen i dobar da mi bi red. Mislim da je to dobro rješenje, pa možem vaše mišljenje sledeću, sledeći i džomla ima reč, zatim Moody i onda Darko i Adriano. Hvala. Ovaj, Prvo htje bih pohvalim trenutnog moderatora. Mislim da je super radi posao. Ovaj, dobro, to pitanje je da li treba moderator, to stvarno smatram da je neophodan. U ovako skupovima, kao što ste ću drugi rekli, ne bih ih To je to. Čestiti što neke kršenja um, vremenski kad je ovaj kada su tačke dana u iznesene, nije to strašno naravno može da se nekad malo zakasni, to je, kapiram. Sve što se dešava, skroz je razumljivo sve to. Kapiram da bi trebalo tip tipa dan ranije, dva možda recimo petak uveče ili nešto tako po meni. A sad to da koordinatori e, ja da koordinatori gradovi oni trebaju baš da budu tu oni koji su koji su najaktivniji u tim radovima koji koji najviše poznaju te ljude koji su neka glova konekcija tih ljudi. Ka prem da bi oni trebali da da daju da daju te predloge. Naravno da niko ne treba da bude uskraćen za da da neku tačku, je li treba da se raspravlja, treba se priča, ali mislim da bi to bilo najbolje tako što on dati predlog svom kako se zove gradskom koordinatoru, jer ako nacijalni koordinator to radi, to je ogroman posao, to je totalno, po meni, ne Ako sam ja dobro razumijem, možda sam površao naše sve... ne ja neću prihvatiti to da radim, to je absolutno... No, jer ljudi, to im je kao da, ne znam, to, to je toliko, toliko okupacija, uzaludno i totalno trošenje vremena koje jednostavno treba da uredi jedan, dva čoveka. Prosto, jabar, to je moje mišljenje. Znači, prosto je može jednostavno, svako na nivou grada će iskupljati ovaj, potražnju tih tačaka, jel' i dati predlog i onda ćemo mi svi zajedno pričati ovde, mislim, nije to ništa, ništa sa dražnom. Ovaj, samo još jednu stvar sam htio da pitam u samom moment. Da, samo sam htio još še... jedno, znači, što se tiče uh, tih uh, samih pisanja tačaka, ja bih samo zamolio da nije uopšte ok da dajemo dodatne subjektivne komentare pored tačaka nevnog reda u tom dokumentu konkretno priče. Znači, smatram da je to totalno, totalno nije ok. Znači, jednostavno imamo tačke reda i pičećemo njima. Na što će ličiti ga bi svako sad komentarisao i komentariština komentari tu nastala, znači, diskusija <gled> u dokumentu gde treba da budu tačkine na vrede, stvarno je smešno, absurdno. Muni, izvoli vaš reč, Milona. Uh, znači, naravno, Gordana Ustavu, mene reč poširuje možni tako sastavljaka, kao što i sad dažem, no mi se to već i njasno, bar onima koji su makar jednom bili na sviški sastavku, to su zlazni. Ali... Do da sad je prakta bila, što je mladan govor koji se rekao, da se potetka uveće za da mailom koordinatorima od njenih Znači uvek se slalo na, na mail koordinatorima i u to može, a ne, ne znam da li mora ne mora, to je sa istom da je disponisano i na ove grupi zahvene dogovaranje, kako bi ljudi mogli daju svoj su To može da urađe takođe biti činjeni na iškom liju i e, osavljujem tako da koordinatori zadavljaju moju izdušnje, to su ljudi koji su tako i odavljeni, koji su odgovorni. Ako se odklikao dokument da svakome da piše, to nikak no, da bi bilo e, objektivno i igra naravno, na kraju će to složi, lepo, najsetački ponavljaju, sve presloži, da to sve uredno izgleda. E sad, ovaj, bez uvrede, ali ja sam ovaj, stvrđeno jedino zamerila kao trenutno moderatoro, zašto mi je u um, domodnom vremu. Slažim se je opravdano i odsugdjeni na futu, ali ako se to znalo ranije, da će biti u i da neće moći u predvidjenom roku da do svih djenih reda mogao obaveziti bilo koga, ne, ne bilo koga, na prvenstvo nacionalnih koordinatora da se nađe znamiti. E sad, pošto on kaže da to nije znao, to ajde, deli nešno neznanje, ali opet trebuje se konsultovati s nekome s trepornicom moderatorom, bukvalno se bilo kime ispokričan da to zna. Ja ne mogu vam kažem ne što ne znam da ne znam. Dakle, to je to neophodnog dnevnog reda, ako isti nekom nije jasno, je to što su kraćeni sastanci, koji su ranije trajali ko 5 часi, sad traje, traju u prostitu sad i pol, evo sad jedan traje dva, s da je si jako teme, to može biti ozvanak u stvrdiciju, jer smo sami uvrili je odisnjeno so s i moderatora koji je tim samo da usmerava članove menuma, znači na tim stisu, da ne kretnih sadačaka i da odrebuje, ukoliko neko, i da ako neko odnosne su više vremena i ako su ljudi da su toga svi krug, kao je od reagovao pre ovoj prvoj zački, kao što je sam nekog bilo da, su su da toliko, omoviše, srednika, odličalo, se učiti tako toliko više konsultacija, nekog nekao je bilo nekakve pitanja, nekako da objetimo onima kodinu da učinio da nisim. Oh. Evo, evo a, ako mogu samo ja da izbati, da dam jedan kratak predlog, da što sam rekao malo pre. Znači bilo bi super da postoji jedan dokument koji će biti zvaničan dnevni red koji će oređirati samo gradski koordinator i jedan javni dokument na pomoći da ljudi moći da premožu tački dnevno vreba. Ako neće veđu na kodu, tiraju direktno svojom moderatorom. O-a-i-đi-tvoj. Ja ovako, popavljal bih dejano predlog, pre svega. Samo sam htela da postavim pitanje, znači, gde bi se taj dnevni red stavljao kako bi mogli svi da napišu? ono što žele da izlože na njega. Znači, kada sam bila moderatora, bila sam dali dva ili tri puta, znači je dešavalo se da e, okrčim, na... E, za ja si njenjam, ja si njenjam. Ja si njenjam, ja si njenjam, molim te, ko je zapisničar? Ništa od toga, evo, mislim, primetim, evo i Darko primet ću isto. Ne, ne, ne vodi se zapisnik ovome što ono da ja, dobro. Ja, ja ali reka sam da vodim u odvojnom puno pišen pa da se tova kako mi lakše da imate da i vidi da se kako je ona greda da oborila se na da dole. A pa pa koji pa, pa je ali moderatori sa kako kada se ne može. Pa, pa, pa, pa, pa. Možemo da vidimo taj dokument. Da, znači. Mi se zahvaljujemo ja što smo prekinuli tako iznad da pošto Pa znači, brlo, izvini, gleda, bitno da imamo zapisnik, misle što smo radili sve ovo vrijeme. Pa jasno, ali postoji znači mogućnost i da sačekaš samo malo red ili pročitaće mislimo od tog početka. Okej, okay, na mene nije da kažem vam to jest da govorim drugima, da li su trebalo ili ne, ovo je bilo relevantno, pa se zato dopustim. Je našo Znači, nemam pojimali gde sam stala, ovaj, sve u svemu. Mene zanima znači, da li će to moći da se ovaj, postavi na tezama za aktivne, pošto ovaj, generalno jako malo ljudi je poštovalo proceduru da se to šalje na infomail, pa da se to onda prosleđuje dalje. Konkretno ja sam, na primer, pisala ovaj, dnevni red, po nedelju dana ranije, a zatim ga stavila na tazama za aktivne, uh, otvarajući dokument ili omogućavajući da ljudi ovaj, uh, dopišu u komentarima ispod ovaj, poruke neke svoje sugestije koje sam unosila ili stoni direktno na dokument, pa se onda to nekako uskladilo neposredno pre sastanka. Znači nesveta u čemu je problem sada nastao, znači, uh, pogotovo što znači, sasvim je korektan predlog Dejanov, ovaj samo što treba to otvoriti za sve članove da mogu da daju svoje sugestije pa se na osnovu tih sugestija ovaj deci znači totalno ono nekako spajanje i sumiranje ovaj svega u tačke dnevnog reda. E sad ovaj to što srđan nije bio ili bio u mogućnosti znači on apsolutno ima opravdanje i znači to nije bilo takav prioritet da se mora ovaj raditi na sastanku za gradim. Aleksandar Đorđević. Ah, uh, znači po meni ovo funkcioniše relativno dobro. Uh, što se tiče tog dokumenta koji bi trebalo da se od, koji bi se otvarao da mogu sve da pišem, ehm uh, ja mislim da bi to malo mislim, ni, po meni nije neobhodno, u krajnjem slučaju nije ni neka šteta da se pravi. Mislim, može da se pravi, a ako ljudi žele da pišu, neka pišu na kraju krajeva, uglavnom koordinatori i do, dopunjavaju taj dnev, tačke dnevnog reda. E sad, uh, ako postoji problem da članovi ne mogu ovaj, da iz, iznesu svoju tačku, a da nisu koordinatori, onda su ni, oni su slobodno to mogu da iznesu na plenumu i da optuže koordinatora koji im ne dozvoljava da iznesu svoju tačku. Mislim... Da, Što, što se tiče onog, onog Gorda, da, da ovaj, postoje opasnost ili, ili se to već događalo, je nekom uskraćeno. Znači, ako je nekom uskraćeno, taj ovde je slobodan da dođe i da kaže meni je uskraćeno pravo da iznesem tu i tu tačku i onda da se radi po tom pitanju. To je onda mnogo veći problem nego, nego ovaj problem dva papira. Ma to se nije dasilo, Aleksandr, uopšte što Evo, no, je. Evo, ovoj, prešto da se javimo. Movi se javila. Movi se javila. Milana. Pa nisam, pa ja bih samo, ovaj, pokazam ovo mišljenje, mislim da ne treba da su svoje dva dokumenta, jer evo, mislim, možete vidjeti sredporni moderati, da je da li je to ovaj, tako da uh, koordinatori zrađa već usluju taj dokument, a na jedin razlog, znači, Da, ako mogu da vidim dokument i ako vidim šta se uveć nalaze, prvo svako možno pre timpik sastanak i ne samo timpik sastanku, ako nije pre toga stigao, da da pre uvok šta bi razmatra, kao što i sad radimo, e, znači što sam već rekao, ponavljam, a drugo e, što... Sada dva dokumenta bukaju još već u vrku, a mislim da nije problema ako neko ima uvidio neki dokument, vidi ga ili pošalje mail, da li na info mail, da na mail tog moderatora, to mislim, možemo se to govoriti. Znači, sve ove prategure, kako je da sad funkcionita, ali sam ponovim, su sve usvojeno na plenumu. Ne kažem da je to, naravno, ništa nije stisno pravilo, pravila su da evoluiraju, da ukoliko dug ukaz na na etet prokuste dostupno novo pretreste da se, uh, da se nađe najbolje rešenje je ukomnije u cilju da imamo neka kuća pravila koja nas funkcionišu znači onda bi isto bilo kao da su sopstveni pa čini na kraju znači globalno dajte predloge sad diskutujemo jedino kao moj je da bi se so dva dokumenta jedan sopstveni grb i druga je kopiralo vezu odatno vodimo Da, znači, samo se to govorimo, onda ti predloži od red, da se daju, ne znam, moj predlož je najlijesko mail, i opet na, na Facebooku, na grupi da li dogovaranje, dali li u porukama privatnim, Facebook nije primer za sve za komunikacije, to je onako da neko dogovaranja, za veće projekte, mislim da je to mailom, ili ja svakako na, na tim stiku, Na u je plenum i isključivo odnos se donese na Teamspeake-u, to je plenum i izvlasavanje, ono se nešto glasa, je validno. Znači možete da se daju predloži, ali ako nešto istva, jako se je ovdje. Hvala. Hvala se, izvolite. Evo, ako ove optužbe da ono što iznosim nije istina, Samo ću napomenuti da na jednom, ne na jednom, nego na dva od prethodnih sastanaka, ovaj, prvo se desila situacija kada je ovaj, Gorki je bio uh, moderator sastanka, iako nije bio koordinator, eto, zanimljivo. Ovaj, on je dobio priliku da moderira i tada se pojavio čovek koji je želeo da, da kaže nešto ovaj, u vezi robotiki o nekom njegovom planu znači on nije koordinator čovek se predstavio pod imenom Grunfi, poznati na forumu desila se situacija kada je on pokušao da objasni i nažalost dešava se da nismo svi dvični u ovišnjavanju ili da se ponekad i ne razumemo dovoljno moderator nije sugerisao da Da, da treba da se ostavi to ipak onda za kasnije da se, na primer, odradi potačko mrazno ili kada ljudi želi da slušaju jer si jednostavno taj put desio presedan i ovaj, nije se u odgovarajući način odreagovalo, dok posle jedno pola sata, ako ne i sat, upornog prekidanja od strane ovaj, oba nacionalnog koordinatora koji se završio sa eh, rečima E uh, što to meni pričaš, ja sam pedagog. E uh, mislim da iz toga se jasno vidi da članovi nekad i ne mogu da dođu do, do ove ovaj, reči, ove, ovaj, a sa druge strane, ovaj, uh, jednostavno moderator mora biti ovaj kako se zove, zaista, zaista dobar i mora biti upoznat sa procedurom. Načemu jednostavno je trebalo skrenuti pažnju moderatoru da on prebaci tu tačku za kasnije, za ljude koji su zainteresovani da slušaju, kao što je ostalo u nas nekih šest. S druge strane, ovaj, pošto je moderator dobio poprilično negativne ovaj, kritike na, na svoj račun, to se ponovilo još jednom kada je on pokušao da objasni ono što nama treba, znači što je smatrao da treba da ovaj, uradimo pokret, a to je da imamo svoj proizvod, I uh, slede... stvar je bila sledeća, znači on je pokušao da objasni neke najosnovnije osnove ekonomije uh, i načina koji bi smo mi mogli da privučemo pažnju više ljudi. Uh, tada se opet prekidao po 500. put, znači da ne može da, da završi svoju priču. Uh, meni je jasno da ponekad neče priče traje duže kao što moje često traju. Ovaj, ali nije u redu ni, ni to da se ne zaslušaju ljudi do kraja i da se prekidaju konstantno. E sad, znači, zbog tako nekih stvari osoba koja nam je bila jako vredna u pokretu je napustila pokret. Znači, iako to možda nije svima jasno, meni jeste, zato što mi je lično rečeno da je to razlog. Tako da, ovaj, jednostavno, moramo biti u vazari prema tome da ispuštujemo svakog člana pokreta. Znači, Da svako me damo priliku da priča i ovaj, da um, svako može da unese izmene u taj dnevni red. Sad da li će on koristiti različite boje kao što je Milana i kao što sam ja danas uradila, pa se potpisati ko je ili kako god već, znači bitno je da, da svako me damo priliku. Toliko evo, pošto vidim da, da ubeđuju da bi trebalo da, kako se zove, um, da prekinem i da izvoli, molio bih da se ne ponavljaju stvari više po to tom predlogu izlaganja. Euh na na osnovu priče Gocina, i na osnovu toga ja sam bio prisutan i na, na tom sastanku, a po odnom i onog mog predloga da bi trebalo na određenim ljudima dati mogućnost da pišu dnevni red. Naša grupa na, na, našoj, na našem sajtu i u formu, broji nešto preko hiljada ljudi, ja mislim, ne znam sad tačno. Ako bi se ostavila prilika da svako od njih uče može da učestvuje u kreiranju dnevnog reda, mislim, bojim se da bi u nekim momentima došlo do haosa. Ne, dosta naši ljudi su simpatizeri, članovi pokreta, više manje. Ako bi svi došli sa nekim svojim predvod da se pre toga ne upoznaju sa ciljevima pokreta sa načinom defini, de, koji su definisani u pokretu kako se radi, šta se radi, koje su procedure ko, koji su naši ciljevi za čega se borimo, onda bi to našao kao, kao što je Gruf došao i počeo da nam izlaže predlog da prajemo fabriku paradajza njegovo to široko obrazlaganje i nastup koji lično da kažem mi deo arrogantno, tako sam i reago na tom sastanku, je meni ličio poprilično na trolovanje tog sastanka i sprečavao nas je da radimo neki posao koji smo već imali dogovore, ostavljenemo i mogućnost da to izloži na kraju, ako to neko hoće da čuje, ako ga interesuje. Ja sam u par kratkih Uh, navratamo skreno opažnju da to nije program da to nije način na koji se radi zašto, to nije, nije bilo vremena da se to svima objašnjava i ne mogu se ovakvi sastanci koristiti da bi se svakom uh, simpatizeru koji ima neku ideju objašnjavalo da to nije ideja ovog pokreta. Ovde su sastavanci da bi mi trebalo da rešavamo stvari koje su iznete na dnevni red. A simpatizeri ili članovi koji su za interes, za neki rad bi trebalo preko foruma ili preko nekog drugog da se malo bliže upoznaju, da se raspitaju sa ljudima da li bi to bilo primjereno da se iznese kao predlog na sastanku. Zato je jako nezgodno da se iznese, da se otvori, da dnevni red kreira hiljadu ljudi. Jer je to prosto nemoguće da se uradi ljudi, treba da se informiša, da vide u se radi, da nekom predlože, da vidi da to može da se ubaci u dnevni red. Kad se pojavi tako neko ovde, uvek normalno sastanak ovaj je otvoren za sve i ima tačka raznog, gde svako ko nije koordinator, ko nije, ne mora biti ni član, ni simpatizer, ovo, svako može da uđe ovde na, na ovaj sastanak da pita nešto, i bit će ali u toku dnevnog reda, kao što je to Grunf radi ubacivao se i tražio da on iznese pod hitno svoj plan ili da, ne znam, nije ja i one druge razne priče i o komense i ovog, ovog ostavog su više nama smetale nego što su nam koristile. Znači, zato mora poslojati neka procedura i ja bih i dalje ostalo kod tog predloga da se ona grupa koja postoji na Facebooku ili neki sličan alat, ja ne sad ideju za neki drugi, ja imam posao ta grupa za dogovaranje na na Facebooku koju treba da čine koordinatori i aktivni članovi koji rade u pokretu. Znači to ljudi koji mogu da vide, znači, tu je dovoljno ovde koliko nas se nas kupi, 30 -tak ljudi, svako zna nekog ko je aktivno zainteresovan za rad. Oni mogu da vide taj dnevni red i da ga moderiraju, da ga preprave. Mislim da bi bila Ne ozbiljno pustiti da, da hiljadu ljudi može da piše dnevni red i da stavlja da zahteva da se o njegovom predlogu uh, razmatra ili ne. Evo, to ja, je to sluče. da sad. Bravo, koji zvoli? Pa, pa, znači što, što, što, se, što se tiče grupa, pošto sad on tu spomenut, znači on čovjek uopšte nije imao nameru da nešto sputava sastanak. Čovjek je hteo znači, praktično da se nešto napravi što bi promovisalo ideju pokreta, znači stvaranje humanog, tehnološki, visoko razvijenog društva. A, humano bi bilo zato što bi ona namestio fabriku robota. Znači vi ne biste morali da idete da zalivate uh, fabriku paradisa. Ne biste morali da idete da zalivate taj paradisa. Ne biste morali da ga okopavate. Ne biste možda ni da ga berete. To je bila njegova ideja, znači da se namiste praktične stvari. Ja sad ako recimo sledeće nedelje, a predložim poeka da se napravi neka solana lampa, solana lampa da vam osvetljava dvorište narednih 200 godina. Jel to ne bi bilo dobro? Kako smem da ti se samo nadovežem? Ovaj, pretpostavljam da sam ja pospetan. Da, to bi bilo sjajno, Branko. To bi bilo sjajno. Ali pre nego što dođeš i počneš da obraznaš taj projekat, mislim, uh, uh, uh, hiljadu puta smo ponavljali do sad, jel, opet ponavljam, ali jako, uh, ne možeš da dođeš i samo kao, e, ja imam neku ideju, sad ću da vam je predstavim. Niti, je, niti smo mi videli tu ideju, niti postoji projekat. Staj čovjek ništa nije napisao, tačno, on je došao sa idejom. I pola sata, je pri, on je dobio i više minuta, nego što je trebalo da dobio. Da, ja sam reagovo, i, Ovaj, opomenuo Gorkog da skrati izlaganje jer a, ne samo da nije izlaganje koncizno jasno nego nema ni napisano ni ništa dakle a, a, svako da reaguje u konverzaciju koja ne vodi ničem taj čovjek bez obzira šta god ne možeš 15 minuta i 20 minuta da držiš ovaj sve ljude na sastanku a da nisi se udostojio bar da napišeš projekat bar da imamo uh, skicu, srž, suštinu, bar da smo pročitali nešto, da smo upućeni neko, u vezi ne, nekoj to priče, ne ulazim u toga da li je, to, da li je nešto svrstiskodno ili nije. Naravno da je automatizowana fabrika Paradajza, interesantan projekat i predlog i to super. Ali postoji, zato postoje procedure kako se dolazi taj čovjek je došo, nakon što je ustanovljena procedura i objašnjena mu je procedura, šematski prikaz kako, kako to sve funkcioniše, nakon čega je on i napravio posle toga post na forumu. Dajte molim vas ne, da, da batalimo više ove sulude. Okej, okay. nije to, ja mogu? Može, može. Okej okay, to sve što se ti je rekao, ali ne možete, znači vi ste njega, mukom napad. Ne možete da ga napadnete u fazonu pojao. Pa Branko, to nije tačno, je bilo tamo 5. Stop, stop, stop, stop, stop. Pa mislim vidim da je ovo sala već u ovo u ovoj pitanje je bilo da u primodatora iz rednog reda. Mislim da nemo pointe da se sada raspravlja o tome šta je bilo sa grumpom. Naravno, posto snimak svi mogu da preslušaju. Slažem se s onim što je sad Niroš rekao. Hajdemo da nastavimo dalje, pošto sastavak traje već dugo, svi su umorni i nema smisla baš da se pidlačimo, to jest, odogovlačimo svema. Može? Slažem se. Slažem se. Dobro, može. Onda, tačka broj 4 je saradnja sa drugim pokretima. Mislim da je Milana napisala ovo, pa Milana, ako potiš, izvorit. Pa ne, samo to postanje stoji na dnevom ovaj, realizuju, jer smo reći da treba da se razvijemo s višim pokretima, kao pri nešao 1929, kao što znate, zvanično i lokalno izdržavamo, tako dakle, da ne mora ništa su istutujeno da će isto da, da potrećim planovacije. Ja, ako je potrebno, ja sam o ja ovome pričao i od, zbog toga se vuče oko toga. Mogu dobro odložiti. Tako oh, ja razumeo to je već bilo usvojeno i dogovoreno da ćemo da sarađujemo sa njim. Da, da. Ja bih samo dodao da svaki sledeći predlog isto ide obavezno preko plenuma, preko nečega, zato što su to jako škakljive stvari ima ideja i na, na, na Facebooku i na forumu i na čemu pojavljuje se razlih ideja ja bi uvek ozbiljno razmatrao svaku situaciju ovo smo doneli odluku samo da znamo i za buduće da se ne donosi ishitre obuke, da, odluke da se ne obećava nikom ništa nego da obavezno svaki predlog ide na razmatranje Ništa više samo da nam Gordana potvrdi da više neće to da radi to je to Šta je to? da da tražiš finansije bez odobrenja ne no, ne no, ne no, no, no. no, no. E, izvinite, govorili smo ovde o saradnji sa drugim sa drugim da ne kažem političkim pokretima, strankama ili organizacijama ili ostalo. Znači ovo što ovde smo radili saradnju sa pokretom 99 što po meni može da prođe. Jako sam jako sam oprezan što se toga tiče za za ostale. Spominju se bilo je to u predloga, nismo raspravljali o njima, ja mislim da ni ne treba da raspravljamo. To može na lokalu isto da se objasne ljudi da se čuju, da se pozove za mišljenje na saradnju sa dverima, sa anarcho-sindikalnom strankom, sa ovim, sa onim, ne znam, nija dalje. Kažem, samo u tom slučaju mora se biti jako oprezan kada se tako nešto iznosi da to obavezno ide na neki plenom, na neki dogovar. Zato što može, da vam ne pričam sad pojedinosti, kako sve može da se iskomplikuje. Sad ne objasniti zbog čega sam ja prozvan ovdje. Greška, ja mislim da je Miloš mislio na nešto drugu. Ja sam mislio na neš, nešto drugo. Ja ću to posle ponovo da postavim kao pitanje. Samo izvoli. Tako Okay, o sam... samo na, u okviru toga i da možemo i da završimo sa tim. A apsolutno saglasan s ovim predlogom, zato sam i imao u vidu, odnosno zato sam iznosio to na plenum pre nego što sam dogovorio da možemo da se da da recimo antiakta kampanja protest organizovan u Beogradu Novom Sadu je proizvod saradnje rezervne organizacije i ovaj zato, zato sam misio da je bitno da i Mi smo usvojili, usaglasili se da bi trebali to da radimo, ali na prenumu, vrlo bitno. I još jedna, samo ja se izvinjam, još jedan pojedinac na, na primer, kao primer, vezano za to anti -akta. Znači, jako oprezno ulaziti u to. Mi podržavamo antiakta akta predlog i ustajat ćemo, za iza toga, to nema problema. Ali se mešati, na primer, sa pokretom, ne sa pokretom, ili podržavati anonimuse koji... Kako da kažem, ili jedan deo koji je definisan, koji je ok, ali drugi deo koji može da ispadne nedefinisan i da pravi veće probleme i da nam napravi štetu ili ne. Znači, treba razdvojiti neke stvari, konkretne stvari koje podržavamo, a ne da možemo podržati generalno sve što bi svako ko se potpiše kao unanimus mogao da izjavi na internetu. Znači, čisto da da vam kažem kao primjer šta sve može da ispadne ako se nešto generalizuje. Upravo, ja se samo peđa, to bi bilo mislim ja bih to voleo zaviđijem da na ovim sastancima da mi diskutujemo o, o takvim stvarima, u kom smeru pokretati organizaciju, ali dobro dopredajimo da ove dačije bolesti i ovaj to je recimo jedan nacaljni predloga koji bi ja to mogli na sledećem sastanku da izdiskutujemo, da ispolemišemo. Da li ima još nešto nešto kažu vez je ovoga? Pažemo se. Samo da proverim uh, da li znamo ko je zadužen za kontaktiranje sa ostalim pokretima. Kavaljenacijalni koordinator. Ja, ja. Ok, znači predpostavljam da ćete nas izveštavati u svemu što se božeš dogovaran za znači. me. Kao i do sada. U redu. Nastavno... normalno... E, izvinjavam se, saboj normalno nije nije zabranjeno, nije ništa da nekom Milošu predloži ako ima neku ideju da za saradnju sa nekim pokretom ili organizacijom neka slobodno to predloži Milošu. On može njemu reći odmah informaciju da li je to u skladu sa pokretom ili nije ili će to staviti na razmatranje ovdje. Znaci uvek može neko njemu predložiti nešto, ne mora on da pokreće inicijativu za tako nešto, nego svako neka ide preko njega pa onda idemo dalje. Što se tiče nacionala, što se tiče lokala, ja toplo ohrabrujem sve da uspostavljaju kontakt i da se uvezuju sa sličnim organizacijama i organizacijama koje uh, rade dobar posao i jednostavno to je i cilj i poenta svega da se uvežemo u jedan jedinstven front kako bi menjeli društvo, da ne zaboravimo šta nam je krajnici. Ok, mislim da pređemo sada na sledeću tačku dnevnog reda. A to je sodo preduzetništvo o kojem će nam pričeti Aleksandara koji još uvek volim da to radi. Aleksandar, izvorim. A, tu sam. Ovaj. Ja ću kratko, pošto smo malo održili sastanak ovaj. Znači, samo ću da im iznesem par informacija. Ovaj, čisto, jer smo već razmatrali neke projekte, ljudi pokušavaju da izvuku novac da naprave nešto, pa eto, ovaj, ove nedelje sam bio na, na tom, toj radionici vez, e, gde su vršili promociju tog socijalnog preduzetništva. Ovo, e, nove stvari su da to kao promoviše su u Srbiji i preduzetništvu uopšte. E, problem sa tim socijalnom preduzetništvom ali ovaj možete svi da vidite prvo šta je socijalno preduzetništvo. Znači to je formiranje e, posebnih e, preduzeća koje ovaj imaju za cilj net profit nego ovaj dobrobitno društvo. u znači, vezi povezivanje sa grupama ovaj koje imaju neku, neku znači neki problem kao što su na primer primjer dugotrajna nezaposlenost, invaliditet, ne znam, samohrane majke. Znači, neke socijalne kategorije ili rušenje usluga takvim grupama. Euh tako da to u zemljama ovaj Evropske unije nekima je definisano zakonom, nekima nije. Na našu žalost ovdu u Srbiji to nije definisano zakonom i e, mi nismo ovaj u mogućnosti da da registrujemo takvo preduzeće. Euh tako da kad bi neko želio time da se bavi, neapodno bi bilo da se Ovaj, to registruje kao društvo sa ograničenom odgovornošću pa da se onda znači u statutu preduzeća naznači da je to neprofitno preduzeće da bi se izbegle da bi izbegle, znači, problemi kao što je plaćanje određenih odnosno raznoraznih poreza jer u inače vi plaćate kompletno iste iste dažbine kao i ovaj, klasično preduzeće stima da treba da zapošljavate ljude koji imaju, nisu, nemaju puno radni kapaciteti ili ili ga imaju ali su ograničeni na drugi način. Tako da u suštini ovaj problem jeste ljudi postoje koji pokušavaju to da rade ovde. Um, postoje donacije za to, postoje ovaj i uh, krediti u suštini to se za sad jedina povoljnost je u tome da, da eto banke neke hoće da financiraju takve, takve poduhvate u suštini morate da pišete biznis plan za svako preduzeće da bi dobili kredit tako da eto samo sam hteo malo da vas upoznam sa tim pošto um, eto postavilo se to neko pitanje projekata i financiranja um, za sada je to po meni Iako ima fantastičnu ideju i dobar cilj, kod nas još uvek neregulisano, ne, toliko od mene ovaj, ko je zainteresovan, mogu da mu prosledim neki materijal što sam dobio i da ga uputim na neke ljude i zemlje i sajtove. Hvala. Miloš, mm. izvoli. Hvala. E, Aleksandre, mislim, sjajno, inicijativa je super, ali postoji jedan problem. Mi smo organizacija koja je uvidjela da, mislim, Mi jednostavno ne možemo da idemo u, u, u, u korelaciji sa nikakvim kreditima i bankama. To je potpuno suštinski van svega onoga što mi zastupamo i radimo. Bez obzira makoliko to bio povoljan kredit, ipak je kredit, a, a, ono gde mi vidimo profilisanje, nemamo problem sa projektov, jer projekat je nešto što se bespovratno troši, a dok je kredit nešto što moraš da vraćaš pod interesom i kamakom. I onda to je ozbiljan problem za, za organizaciju. Mišljenja sam da organizacija ne treba da se bavi projektima koji u sredi novuku konotaciju kredita po bilo kom ovaj kontekstu i osnovi. Uh, mogu li repliku kratko? Ajde, ajde. Ove, uh, složio bih se s tobom Mi ovde imamo ozbiljna problem sa financijama i dok se to mnogo ne reguliše, nija ne bih ovaj da se petljamo s tim. Iznao sam zato što ljudi koji su u ovom pokretu imaju interesovanja za, za tako nešto, možda ćemo mi kasnije raditi veće nešto a sa druge strane postoji donacije nije sve u kreditima e, znači ovakva preduzeća se znači, ili oslanjaju kao društva sa ograničenom odgovornošću ili eventualno se ovaj registruju kao nevladina organizacija pa onda žive od donacija tako da je to čisto sam hteo nešto ovaj da da ispričam na tu temu možda nam koristi nekada Ja bih isto rekao, nešto interesantna je tema, u svakom slučaju ne treba je skloniti od adakta ili u stranu. O, tačno je ovo što Miloš kaže, da naš program i interesovanje i naš, naši ciljevi isključuju banke kao jedno od oslovnih, osnovnih problema u ovom društvu i da ne kažemo zla ili neko drugog, ali treba... Izvini, izvini pređeni, da isključuju, imo... ako nam daju, daje bespovratno, da, da, onda da. je to okej. Okay. To, to, sam, to sam baš ih hteo, hteo da kažem, ali svaki neki ekonomski projekat može da nam u ovom trenutku deluje interesantno, zato bi ja to uvek, pošto ulažem u diskusiju sad sa, sa predlagačem, a ne znam o čemu se radi, imam samo naslov koji sam vidio neki dan, to sobno preduzetništvo ili socijalno preduzetništvo, znači preduzetništvo bez interesa, bez profita, zna se šta je, to je otprilike neko socijalno, preduzetno socijalističko, da ne kažem, iz, iz ranih perioda šta, šta to znači i kako znači, međutim je meni problem koji se prvi pojavlja da neka banka hoće to da finansira. Uh tek kada vidimo neki projekat i kada vidimo zašto ta banka hoće to da finansira, koji su njeni interes, pošto po meni banka uvek ima interese, još nisam sreo ni jednu banku da ulazi u neki projekat bez interesa, znači to bi bio projekat u kome niko ne bi ostvarivao profit, koji bi bio za socijalni, znači pokriva interese zajednice ili društva, osim banke koja bi finansirala i uzimala deo tih sredstava koje su u okviru profita, opet bi to došlo do obrta nekih sredstava i trošenja nekog nepostoj većeg novca. Znači ono što je uloženo ne bi se vratilo, nego bi još neko uzeo profit, uzela bi ta banka. Ta banka ne će to finansirati bez kamate. Ako hoće, mislim, možda grešeno, ako hoće da finansira bez kamate, to je ok. To ima ljudi koji su pričali već o beskamatnom novcu, kao nekom rešenju u prelaznom periodu. To već možemo da razmatramo i ja bi voleo da uđem u to, zato bi voleo da vidim i neku dokumentaciju i šta se tu nudi sve i ne bi ga odbacio u startu, ali ka kažem, ne bi odmah ni prihvatio, dok ne, malo ne vidim o čemu se radi. Kratak odgovor samo ako može. Možem. Srđe nije tu po tijelajem reči. Rešte banka koja je ovde pominjala je nudila ovaj taj svoj kredit, mislim nudila još uvijek. Mm, namamljeni smo s pričom da će biti to kredita, sad pitanje, vidit ćemo da li će ga biti. Uh, rekla je kao da će da daju kredit sa kamatom od 15%, tako da znači, postoji kamat, a s tim da oni kao navode da im je to za troškove ovog onoga i da treba neki novac zastave ovaj, u Narodnu banku zbog samog toga ovaj, kreditiranja, tako, dalje. tako da u suštini opet To, to je to što si rekao, znači moraju i oni da vrte neki novac, ali je to povoljni kredit, na primjer, nego klasičan kredit, mada za naš pokret to nije bitno, znači. Naravno, Aleksandre, mislim, kredit je reč koju, ne, mislim, absurdna je, ne ide u kontekstu naše, to je to. Ali, neko je pomenuo kako bismo mogli posle praviti razni drugi koji ima, jednostavno, Ja sam pokrenuo inicijativu, međutim, još uvek je to ovako, nije zaživjela, da osnovimo, formiramo i jedan nacionalni projektni tim i eto, na sastancima stalno, svaki, svako, eto, predložio sam, ne znam da si video u poroci da uvedemo ako nije problem redovnu tačku dnevnog reda, a to je aktuelni projekt, ako ih ima, ako ne, predlozi projekata koji bismo mogli da radite. Još neko našto? Ako to može samo u zapisnik da bude kao predlog i da se dogovorimo ako to može, bilo bi zahval. Možemo ponoviti u nečem Da u uh, tačku, redovnu, tačku, odnosno, da, redovnu nedeljnu tačku da uvrstimo tačku pod brojem nekim sa, na temu projekta. Dakle, u kojoj bismo pisali uh, o trenutnim dešavanjima na aktuelnim projektima, odnosno, diskutovali i pričali, a ukoliko neke aktuelne ili već stvari su tu jasne, da jeve eventualno predlažemo neki druge projekte, da snimamo projekte, jednostavno da tražimo neke projekte gde bismo mogli da konkurišemo kako bismo ozbiljnije sprovodili aktivnost. Slažem se. Ok, ako ne bih više niko ništa... A ja znam, sad da ja se sve, ja bih još jedan predlog, možda da se uvrsti, čisto naravno ništa hitno i ovo ostalo, da se uh, možda organizuje ili samo da se iskoristi, da se publikuje preko foruma ili tog na, našeg... Uh, Facebook stranice Zajga za iz Srbije, da se organizuje jedan sastanak, na primjer, subotom ili petkom, ne znam, nije, od, ili nekim radnim danom od 2011, nije bitno ko će doći, da će doći dvoje i troje, da bude neobelezen sastanak ali da se napravi neka tema u kome bi se raspravljala, znači kao ova tema, na primjer, o tom, lupom sad, o osobnom preduzedništvu ili o nečem o beskamatnom novcu ili o nekom drugom predmetu, da bi mogli da razmenemo neka mišljenja i naše iskustva i da potražimo informacije, da li neko zna nešto bolje, ako smo nešto načuli, gde da bi mogli da da vidimo gdje ima nešto bolje. Znači, da li postoji interesovanje da kažemo, bez obzira na to, da na TeamSpeak-u je sastanak tog i tog dana od toliko i toliko sati na jednu određenu temu i ko se prijavi, on će da priča o toj temi, ostali postavljaju pitanja i tako nešto. Da li ima interesovanje za tako nešto? Mislim da to može biti uvek opcija, jer na Facebooka da se postavi predlog da se, da ljudi pričaju preko TeamSpeaka, da to ne mora biti nešto što će mu pravilima da to može uvek da se desi. Muni ima reč, sledeća. Pa ja bih samo ja zaveđala na sledeću, možda je bilo oče, a mislim da bi to spominjao, da bi bilo kao neki sojeksni Znači samo treba da se dogovorimo dalje na plenimu kod nekog taksih greda ili možda na forumu da bi ljudi koji ne dolaze, tijek, da, bi da, daju, da bi ljudi mogli da daju predloge za neki projekat, a onda da se za svaki projekat opodni projekci tim. I možda isto ne bi bilo loše da onda na početku svakog projekta se okvirno izračunaju i zbog tog projekta pa da su napred napre neki fond kako ne bi imali situaciju kao oko gorlaska u umiš znači da akcenat bude na tome da se za, da se odredimi projekte uh, formira podriznosti Taljem da samo znači Milana, to i jeste tako dogovoreno na onda kada smo prezentovali uh, proceduru za kreiranje projekata. To je upravo tako dogovoreno. Dobro, ako je to to možemo li dalje. I idemo dalje. Jedna od tačka da ne nam u redu je stanje tekućeg računa pokreta, koje mislim da bi trebalo pripravljati Milana. Sanje pa je trebalo da smo dobili dopis od e, afera. Sve, sve smo uredno dostavili podatke, uredno izveštaj, znači u redu izveštaj i gde su imali primet, primetbu jedino posto 2. februara istutio novi snagu koji se e, odnosi udruženja da ne može otiše predstavnih pokleta, nego predsednih pokleta i zbog tog jednog papira sam se ponovo nastrđena, vam nisak se tiča, over je dala se snigovo, i bit će predato, i na moj adresu će da se stigne konačno papiru APR-e. Znači, to ne znam koliko traje, rako se mi u konciku dve nedelje, vidjet će mi. Okay, neka pitanja? I ko je sad predsjednik? Ja mislim da srđan još uvek, što se vodi kao, da ne kažem, čuvar pečan. Srđan svoji količi, dao je. Ok, ovaj, sledeća tačka dnevnog reda. E, razmatrenje pravilnje dokumentarnog filma na našem jeziku. Ne znam ko je napisao, ali ko jeste, neko je Ok, nastavljamo dalje. Sljedećeg dnevnog reda je pobojšavanje organizacije i slivanje nesuglasica. To je dopisao Darko, tako da Darko nam izvoli naš reč. Hvala. Prva, onosno... Tačka dnevno vreda 7.2 glasi Razmotriti proceduru donošenja odluka. Jer ja smatram da uh, je uh, mnogo uh, odvojno ljudima da postoji uh, nešto što se zove radna grupa ili odgovorna grupa kako god koja donosi odluke ili odobrava ili uh, kako god. Koja jednostavno neke projekte koji ljudi na forumu ili god e, postave, odobrava ili odbija. Tom, mislim da ljudima može da smetati, jer meni lično smeta, jer e, ovdje smo svi mi, u stvari radnu grupu, predstavljaju koordinatori, ne znam, gradova, timova nacionalni koordinatori, ali e, posebe se pitanje koliko su oni stručni da odobre određeni projekat, kao što je da bila, bila e, Pit, bio predlog za uh farni paradajta na prijel koji je... pa niko nije odlio dobro ali posle se pitanje želje uh, tog inicijatora ideje da realen da gura tu ideju koju će da razmatraju uh, ne toliko stručni ljudi na prijel to je priča je da je tu svih ljudi koji pokupaju organizaciju. Nisam razumeo, molim vas, pa hoćem da kažem da pro tu odluku ne donose nikakvi koordinatori, to te odluke donosi plenum, ja mu u šemi to i piše, da je plenum Koje nazove plenum, radna grupa, uh, skup cve, cvečki i cvečkica, uh, nebitno je, to su ti ljudi, aktivisti koji dođu na plenum ovdje i donesu tu odluku. Nikakav nacionalni koordinator, niti bilo koji koordinator ima tu privilegiju i pravu i moć da donosi samostalno odluku u koji projekat ide koji ne. To isključivo radi plenum. Pa to se je rekao, u, ple, u, u, u, tom, u toj kućici plave piše da, je, da radnu grupu čine plenstvarnici gradova, timova i nacionalnih koordinatorja. U stvari, to je plenum i to sam i rekla. A pitanje, poslije da se pitanje koliko je plenum stručan da donosi te odluke, na primjer, što se tiče konkretno Tvarno paradajstva? A ko bi trebalo da donose odluke? Poslije da se pitanje da li treba donojeti ta odluka? Da li tako Molim. Ma ja da inđijani možemo ne, da pomerimo nešto sa sve planovima. Ovaj nego ne, nisam shvatio šta da li je doleta odluka. Razumem, nisi razumeo pitanje. Ako može ponovo molim. Euh Poloviću, znači ostavlja se pitanje koliko ja na primer kao euh da se razume u robote programiranje robota želim da pratim ovu šemu koji je na kraju da pre se moje verzije ili ne znam, nije razmatraju radna grupa koja, koju čini neki ljudi koji ni, ne, se ne razumeju u radu. Da to onda treba nama da objasniš o čemu se, o čemu se radi da bi mi to razumeli. Ja mogu sam naučiti. Branko ja sam u redu posle Darka. Ne. Mm. Mm. Mm. Jim po branku. Molim vas, bojim se da ne razumete poetu. Emo uh... mogu samo uh... da kažem? Ajde. Znači, čovek hoće da kaže da njegov projekat vezan za fabriku Paradeza, znači za robot, treba da ocenju ljudi koji su stručni, znači koji su, koji znaju nešto robotici. Znači, ne može učitelj, ne može neko ko se bavi Umjetnošću, znači neko ko ne zna ni šta je robot, ni kako treba da izgleda, ni uh, koji su sve uh, parametri i kvaliteti koje taj robot treba da, da, da zadovolji, ne može on da ocenjuje projekat. Znači, ako nas ovde ima 10 uh, na plenumu i svako se bavi različitom profesijom, ne možemo da glasamo o jednoj, nisi ja mogu da, da uh, kvalitetno ocenim Neki tekst zato što nisam ni pisac ni književnik, tako da književnik ne može da oceni kvalitet pro kako on napada. Tako sve. Gordana se javila. Ja e ovako, uh, u prilici smo bili da budemo sa Venus projektom na na ovom na našom projektu i postojala jedna stvar, znači, koju su nam jasno objasnili, a to je da oni kada prevode tekstove i kada diskutuju o nečemu, ako troja ljudi od pedecentoro ljudi zna da savršeno prevodi tekstove, znači da se njihovo mišljenje važi. Znači, u tome je cijela poenta. Znači, ljudi koji su kompetentni da iznesu neko svoje stanovište mogu da, da komentarišu tako nešto, ali ja kao vaspitač da iznosim mišljenje o tome da li je Grunf pogrešio što je izneo tu ideju, nebitno ko je izneo ideju i u čemu je delja ako nije moje polje ekspertize. Naci nemam pravo na to, niti bi trebalo, niti bi trebalo da budem u tako nekoj grupi koja će njemu da neigira njegovo pravo da možda promoviše pokret u najboljem do sada mogućem smislu, i ako mi naizmatramo to ovaj da to nije ovaj dobra dobra ideja. To li ali, pokret... ali se može preta? ne vidi veliku stvar. Može se predstaviti, znači, ali je poenta u tome da čovjek kada iznese ideju, iako ga mi s, ne, sasečemo u korenu, onda postoji opasnost da on odustane potpuno od te ideje, to jest naših daljih predstavljanja ovaj, te ideje, znači Čovic, uh, Izvini Miloše, znači nima, ja nemam koncept za, za mnogo stvari, znači, niko od nas nije, na primer, kada sam preuzela gradinu isto, nisam imala jasn, apsolutno koncept, ali sam radila na tome, znači, niko nije stvorio ideju kompletno, razumeš, možda on, on nije uspok tebi da prenese ideju, razumeš, znači, ne znači, ne znači da on nije nešim, nešim u glavi. Ne, ne, ne mešam, znači, pričam o tome, znači, ideje je jedno, proizvod je drugo, znači, postoji određeni put kojim se ide da bi se od ideje došlo do proizvoda. Samo znači, tako, sad... minjam, izvinjam, izvinjam. Ja, možem, je, je. Ajde da se ne ponavljamo, dogovorili smo se, unadad nekoliko sastanka smo napravili dogovor da niko ne može da dođe bez projekta spremljenog, bez nacrta, skice, znači ne možeš da dođeš i da trošiš vreme tjela u plenuma uvjašnjavajući tvoje videu iz glave, da pre toga niko ništa nije video niti čuo o tome, pobogu. Samšno, ja bi još nešto rekao, on je, on je došao tad ovde i izno, izneo svoj predlog za projekat, šturo izneo predlog za projekat fabrike, robotizovane fabrike Paradajza, ne, nije bitno čega, i tražio od nas da preduzmemo korake da pokrenemo taj projekat, jer neće on da to uradi, on bi to mogao, nego hoće nas da nauči da mi samo umjesto da nam da ribu. Uh, što je, ovde se kosi sa našim, imamo hiljadu ideja koje svi imaju predloge da, da bi neko mogao umjesto njih nešto da uradi. Uh, da, se, da se vratimo na, na osnovne neke stvari, uh, bez obzirom što je on to predložio, ja cenim svaku ideju i koje nešto, ali neke osnove, koliko toliko i mi sami znamo i pogledao sam milion koji pao o io hidroponije o, o akvaponije i ne znam ja černo i ne vidim mogućnost da se tu nešto revolucionarno uradi bez nekog velikog ulaganja za koje mi nismo sposobni ljudi mi smo se ovde posvađali malopre oko 2000 dinara da li je trebalo da se uzmeli ne uzme sad ovde pričamo da li treba finansirati neku robotsku fabriku paradajza Ako on to sam da financira, nije problem uopšte. Ali onda iznese projekat. Ljudi, ja imam projekat, ja ću da uradim fabriku, a vi me samo promovišite i mi ćemo to uraditi bez problema. Oni tražuju da mi uradimo to i da platimo prvo svaku po 750 da da po 750 dinara, mensi da da ocenu tog projekta, pa tek onda da se uđe u moguću dalju realizaciju nečega ili nečega. Znači, to se mi angažujemo na njegovom projektu. Ako on ima super projekat, neka ga iznese, mi ćemo ga promovisati. Mi nemamo novca ljudi, ne možemo tako nešto finansirati. Pa. Ja šta... bih teatro. Znači point te peč ušte nije bila na grunfu i nego sam samo dala kao primer, znači da se iznose ovde određene ideje. Ovaj pointa priče jeste da da li smo mi kompetentni da nekome odbijemo ideju za koju on smatra da je dobra. Znači, ko su ti ljudi koji su dovoljno kompetentni da urade nešto? Evo sad, na primjer, Darko izmisli hahao uh, generator. Znači, ne izmisli, nego napravi. I sada, znači, on želi da plasira tu ideju i sada je zbog čega, znači, iz ove priče malo pre je ispalo kao da nema, ne, treba neko da da nešto, neki već je urađen proizvod i da onda pokret plasira taj proizvod kao, kao svoj ili šta bud već. Znači, pojenta jeste da mi nešto zajednički uradimo, znači, ako se bude radilo lupa, meko selo, znači da mi trebamo svi zajedno da radimo na tome, znači, ideja postoji pa će svako da dodaje nešto, pa će da, razumete, znači, Pojente je da, da svi radimo zajedno kreativno, znači da nauču mi sami kako se to radi, da bismo mogli drugim ljudima da predstavljamo, a ne da nama neko uradi da bi mi to predstavljali kao naše ili kao deo, deo naše rade. Da, super. Treba, treba, treba takve, izvinjam se, moram samo da odgovorim na ja, kraku na opitanje. Ovakve ideje su poželjne, ali su, moraju da budu filtrirane. To, te sve ideje su poželjne i treba da se priklati, ali kada ja dobijem predlog pre, pola godine i godine dok sam još bio na, na, na tom mestu ili kad sam uh, hvatao se ta ideja da mi da sa forma, eno ima na formu ta ideja da, da treba mi da bi privukli pažnju javnosti da finansiramo slike na billboardima gde mi pišamo u Coca, plašu Coca-Cola ili da skupljamo mrcine sa periferije grada i da kačimo po centru grada da bi ljudi se onda pitali ko to radi da bi mi privukli pažnju da li je i to isti takav projekat, a to su mi ljudi predlagali to je bila ideja, možete naći, preturite forum, nađete tu ideju kao na, na forumu da ljudi traže takve ideje, sad ti treba da prihvatiš svaku ideju Zato ti kažem mora postojati neko filtriranje nekih ideja da se vidi da je da li je to stvarno moguće ili nije moguće ili ti imaš sam ne on meni predloži daj ti meni pare da ja uh, nacrtam fotografiju na bilbord da, da ja ne znam uridiram u flašu od kokakole pa da se ljudi zgroze na to i to će privući pažnju ili da kači mrcine po bande u centru grada uh, im, a ja sam dobio takvu ideju dok sam bio koordinator tako da ti da, kažem da ti ka... samo zbog toga Da, da da ja sam Svišan... seo deo o, o kompetentnosti našoj za neke ideje al' ta to to je u stvari ono pitanje koje Dark postavi. Da da. E na koris. to sam hteo. Dakle, da, jer pišanju plaši što otprilike jasno svima jeste su kompetentni za to, ali ovaj na primer ako neko izađe sa nekom idejom koja je napre konkretno u vezi robotike ili nešto pa sad mi kao ostali pošto se ne razumemo nismo kompetentni za to. E, Ako taj projekat zahteva određenu sumu novca koju svi treba da skupimo, onda svi moraju i da se pitaju za to, bez obzira koliko su kompetenti. Pa da, ali on nije, on na tom sastanku nije izneo kompletan projekat. Ja sam na tom ne, ne, sastanku ja rekao njemu da je da to nemoguće. Ne, ja sam na tom njemu projektu rekao da je on iznosi tu neki perpetuum mobile. Pošto sam sticam slučaje lično zainteresan za to i bavim se time i tražim način kako da unapredim moje odgajanje organsko povrće ili nečega drugog i onda bi neko kaže da je moguće nešto super. Zašto još nisam čuo, preslušao sam milion videoklipova i ovako povrće i hidroponici i svema u ostalom. I on kaže da može da roboti to rade i da smo mi blesavi što to ne radimo. Uh, kaže okay, mene taj stvar... sastanak nisam ni bio niti me interesujem, go kažem uopšteno, ako neki projekat zahteva financiranje za koje svi treba da skupimo pare, onda je barem pošteno uh, ovaj da svi se složu da budu kompetenti i da svi ocene to. Može neko da se pojavi koja iz neke usko ovaj, specializovane oblasti gde apsolutno niko nije kompetentan i da zahteva određenu cifru da se to ostvara. I sad kako mi ćemo, pošto nismo kompetenti svi da se samo složimo sa njim, jer eto, ne možemo da razmatramo... Ovaj... Jer nismo kompetenti. Mladen se javi odavno, mladen je Ja bih samo htio da pohvalim dva glasa razuma i jednog koordinatora večeras koji je izuzetno vodio ovaj sastanak i ja mislim da smo večeras ovaj, mnogo stvari promošili, a deo stvari smo dobro radili, tako da bih ja boleo kad bi vi ovaj, privodili ovaj sastanak kraju, pošto ovo možemo sad da, da ponavljamo. Tako da dva, dva glasa razuma jedan pravi koordinator, moderator večerašnjeg sastanka i ja bih se zahvalio i da privodimo ovaj sastanak kraju. Hvala. Sa prevlađenjem sastavka kraja ste slaželi i predlaženu tačku razno raspodelimo na obličnje tačke za sledeće sastavaka. je tačka razno, pira sledeće tačka, onda u suštini ovaj ne izlašava sastavaka kako se svi slažu s kinetom. U ofiru tačke sedam postoje Poditačke. Tako da bi ja volio da to ostane za sljedeći sastanak, ošto je već prošlo 3 sati. Ok. I ja bih prije nego što završimo sastanak, neke konkretne stvari samo da u ta način. Imamo, imali smo samo situaciju baš oko tog moderatora, evo sada na plenumu, daj, hajdemo da se dogovorimo koji su uslovi da bi neko mogo da bude moderator ili ne, mislim da je to vrlo bitno kako smo, bismo ustanovili to pravilo, šta je to, š, kako ćemo se, odnosno, koji su uslovi da neko može da bude moderator, i, i još jedan segment koji bi ovaj, hteo da čujem, a to je da uh, čujem uh, da li je G Gordana shvatila ove kritike koje smo putili, da li je u sa njene stvar, strane, da se ovake stvari a, ovog tipa koji smo imali po pitanju gradine više ne dešavaju sa njene strane. Eto, dva pitanja. Vrlo pitana da, mislim, da, da zaključimo ove ovaj sastane. Bez kojih ne možemo da zaključimo sastane. Što se tiče modernostva, mislim u vjeru u redu da moderator može da bude svaki član koji je pokazao da je objektivan i aktivan. Mislim, ne znam, ne znam šta to koga znače, ali mogu da se postoe članovi i varn uh, moderovan uh, gradski koordinator koji će dobro uraditi taj posao kako ja oni kažu mi da sam ja ali što se drugo pitanje tiče pola ja ništa. Evo kako što se tiče prvog pitanja, smatram da bi moderator mogao da bude bilo koji član koji je već upoznat u proceduru pravljenja znači dnevnog reda i u sastančenje tako... Tako da može samostelom da ovaj, napravi dnevni red i da vode sami koji, da pravi... koji, koji, koji, koji, koji. Pa znači da, mora, da je makar dva puta pogledao dnevni red, znači dva puta prisustavao sastanku, čuo nas kako pričamo, znači da postoji ili preslušavao sastanke, znači što je isto bitno, ovaj, a druga stvar da je to govornik koji želi da, da učestvuje kao što se zađan prošli put javio jer niko drugi nije želeo da bude od koordinatora, ovaj, kako zove moderator. Druga stvar, što se tiče moja odgovornosti, smatram da sam podjednako odgovorna kao i nacionalni koordinatori, tako da ukoliko se oni neće više odlušavati o molbe znači, ili skrenuti pažnju da se nešto ne radi uh, konkretno i sazivati vanredne sastanke kada vide potrebu za tim, onda ovaj, bih se složila. Znači ako oni prvo kažu da su i oni odgovorni, da se onda jadu. A odgovorna sam s tim da nisam znala proceduru, pogotovo ne oko djela finansiranja i da sam uradila ono što, je, što sam smatrala da je najbolje za pokret i da zaista ljudi koji su mi dali novac neće zameriti to i da će im svakako vratiti na način na koji mogu da im vratim, da li kroz novac, da li kroz bilo kakvu pomoć u radu, šta god. Nacionalni koordinator imate li odgovor? Da, mislim da je ovo potpuno absurdno. Znači ja to... A, David, draži ti, evo iz kog razloga. Moje pitanje je bilo... Mislim, ljudi, desila se jednostavna stvar. Gordana, prihvatila si nešto što nisi smela da prihvatila? Šta, šta sam prihvatila? Potrebno... To kako to nešto imao sama. Da ste mi koordinator imali uveć kako. Dajte molim, molim. E ovako, što se tiče toga, što sam ja prihvatila nešto što nisam smela da prihvatim. Naprimer, prihvatili smo organizovanje za ideje, nismo znali koliko će nas sve ukupno izaći, pa opet smo sakupili novac, znači, na ovaj ili na onaj način. Sada je, da li sam ja to malo tretirala svoje prijatelje da mi čine, ili je to radio Sale, ne znam, Srđan ili kogod već, da li je to Miloš uradio, pa se istimo do, do Novog Sada da dođe po ovaj, one plakate, znači, apsolutno je nebitno. Znači, procedura koja je bila usvojena je tek nakon što je projekat usvojen, znači, nisam znala da moram ponovo da prolazim kroz proceduru, samo da bih pothitno unela stvar koja nigde nije definisana. Znači, apsolutno, kada sam iznala to na najlepši mogući način sam postavila pitanje izignorisali su me nacionalni koordinatori, da bi sada oni mene predstavili kao jedino krivica za nešto što realno krivica ne postoji. Znači, vaša krivica, ako jeste, toliko je onda i moja, ali sama da preuzimamo krivica za ovo, to nije No, ne, ja bi, da, da te oslobodim krivica nisi kriva, pokušala si nešto da uradiš, uradila si koliko si mogla, otišla si tamo, radio se dobeo posao, to ćemo videti sa Gradinom kako će izaći i to nije, nije problem, ne bi išao, ne bi se toliko suro ulazio unutar toga, ali je bitno za za buduće da da vidimo kako će to da funkcioniše. A, može se desiti u svakom trenutku u budućnosti da isto na neko nešto kako predloži pa da bude ne da bude da ne kažem ispaljen ili nešto drugo. Znači ako neko potraži podršku za svoj projekat i nikomu ne odgovori, znači da je tu da ne kažem nesumnjivo ili nešto nego ne, niko se ne vidi zašto bi to sad trebalo po, pokrenuti od jednom sad pa sad. uh onda si ti posle tražila pare, pa nisu tražila se ja, pa to nije nije nije ni bitno. U 8 To je prošlo sve i završilo se i ne treba da se vraćimo na to. To je sad prošlo i trebalo bi da budemo zadovoljni što je prošlo ovako kako je prošlo. Ja mislim da je Godana najviše tu oštećena pošto je ona uložila svoje materijalne sredstva u taj deo odlaska u Niš, u, uložila je jedan deo gde, smo, gde su je izgradili većina članova ovde, nažalost. I to se tako završilo. Treba da sprečimo da se to u buduće ne dešava više tako. To bi trebalo jedino da bude kao izvlačenje neke pouke i svega ovoga. Da ne treba tražiti neku odgovornosti ili nešto drugo. Hvala, Hvala. Peđe. Hvala. Pe, pe, niko nije, ja apsolutno nisam postavio pitanje krivice kriv, <laughs> ili čega god, nego samo morbu, ne to je spretno, pitanje to, da se da dogovorimo da, Gordana, više ne radiš to što si sad uradio. Eto, samo to. Miloše, znači, <gulana> vrlo jasna stvar, to što sam ja uradila, znači, ja nisam ni na koji način ne ispoštovala proceduru. Znači, mogli ste sazvati vanredni sastanak, bilo nas je dovoljno za plenum, niste to uradili. Gorda nešto uradili, ne uradili, ne uradili. -e. Miloše, znači, Miloše kogu. Kogu. vidi ovako, znači, kada budem uradila neki projekt, to jest imala predlog projekta, Normalno da ću ga ispoštovati, zato što sad postoji, znači, nakon gradine je usvojen novi predlog za rađenje projekta, to jest da bi se oni ozvaničili. E sad, to što vi niste ispoštovali svoj deo posla, to je druga stvar, ali ja, da mene sada tu kritikujete zbog toga, to neće da doznači, apsolutno neće da doznači. Gordana, niko ne kritikuje, da li možemo samo da te zamolimo, da više ne činiš takve stvari u ime pokreta?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 N znači niti iko može ako su ako je novac problem. Znači vi upravo sugerišete da bi mi sad trebalo svi znači koje su mogućnosti ili mi hitno potrebno do da određenog nešto za za ovaj pokret. Znači da ili moraju da čekaju ovaj plenun, to jest sastanak u ponedelju ili ovaj moraju da plati svoj džek pep, pa da se pitaju da li će im vratiti kao što je Dušan spomenuo ranije či znači, uopšte nije nije ovaj u tome stvar i ne želim jednostavno ja jesam uložila pare i uložila sam i više nego što što mislite uh, no nebitno znači ovo je ostalo na meni i ljudima koji su mi dali novac znači Morgan Morgan da kažem te samo sa osta... sa takvim načinom se ostavlja mogućnost da ja zatražim da neko meni finansira moj produženi vikend u grčkoj Sledeće nedelje, sa ne znam, nijakom obrloženjem, sve to super, cenim, puno se uradila i treba da se uradi i dobro je to da ne bi ja sutra zatražio da mi neko plati vikend u Grčkoj na moru, da bi ja rekao ovo, ono pa da kasnije objašnjam da li je to dobro ili nije dobro. Uh, ili se nikad više ni ne pojavi ovde, a tražio sam pare za nešto. Čisto zbog toga, kažem, ne moguće je takve stvari na brzinu finansirati. I to je jako teško i to treba ispekavati. Nećemo što se raditi. Stane, stane, stane, stane. Stane, stane, stane, stane. Slušaj, ajde morim vas. Ja sam primetio da je Miloš samo tražio da kvorda nam kaže da, se, da će poštovati sada donešenu proceduru u sledeći put, se tako nešto bude dešavalo. To će se i sad da je to razjaštjeno, i svaki član koji je bio na ovu sastanku će isto to raditi u budućnosti, i da stajemo tačku na ovu priču, svi smo previše istopjeni, ja da idemo dadle više. Uh, ja Ali ona, sam, ona kaže da, ona, da to neće, pošto je to... po Bogu, pa mislim, o čemu se mi dajte da dogovarim. Da, da, da ja sam to pitao, ona kaže da to neće? Miloše, znači, uh, situacija, ta procedura koju si ti naveo je procedura koja se poštuje za donošenje odluka u vidu zvaničnog projekta. Nama treba procedura za hitne postupke, znači za hitne situacije koje su nepredviđene i koje se mogu desiti između nedelje uh, i nedelje. Uh, druga stvar, to što sam ja rekla da neću da poštujem, to je stvar da ja više neću da budem vođa nije jednog projekta. Znači ja ne želim da mene uh, maltretiraju ljudi koji nisu voljni da podrže stvar koju će njim za pokret i to je to, znači, želim da se ovo stavi znači, na, na snimak da ja više neću biti od sada znači, kada završim sa gradinom uh, pošto ću da ispočtujem čoveka jer smo se videli, ne želim više da budem odljeđa projekta i to je to. A vrlo sam se dvoumila od onih 800 poruka koji su mi vređali, uh, da li ću, ovaj, da li uopšte ostavno pokretuju ne. Soli. Gordon, za koliko sam ja toga prošao od 2008. 2008 kada sam počekao ušao u poput Ja sam 2007. počela, tako da ovo mi je vrlo jasno i kakvi su ljudi napuštali pokret zbog čega i uh, vrlo mi je jasno da se potenciraju neke stvari umesto drugih stvari, tipa potenciraju se uh, priče i mlačene prazne slame dok se ne potencira stvarni uh, rad i zalaganje. Znači uh, ukoliko je potrebno nešto se uradi, to se radi. Znači nema tu puno priče i filozofije. Uh, jeste jasno, da treba da se napišu projekti, ali verujte da nismo svi vidični u pisanju projekata, niti smo svi prošli kurs. Znači mi se ovde još uvek edukujemo i mi smo ovde ljudi koji još puno uče i puno pokušavaju. Tako da ne želim zapravo da, da više gubim svoje živce i da gubim svoje zdravlje zbog toga što će me neko napasati za 100 dinara, toliko. To je klasična zamena teza i to je vrlo ružno sa tvoje strane, Gordana, da se uh, ovoliko dugo uh, na takav način ophodiš prema nama. Dakle, ovo sve što si do sada rekla je karakter presipanje šupljeg u praznom bez ikakvog lizona. Ja se stvarno izvinjao. Da li možemo samo da dobijemo odgovor od tebe da... Ne... Nečeš se. Pa više je više puta pitanje, ja mislim da se traže samo direktan i kratak odgovor da možemo da idemo u ljudi. Ja ne znam što vam njemu nije jasno, znači ja sam rekla da ja više neću da vodim nikakve projekte. Nije ti pita da da, da, da vodeš, da vodeš da projekte ili ne. Pitao te samo da li ja da se više ne traži javno novac ako nije plan sadan. Čoveče, znači, ukoliko neko ne radi projekat e i ne je ja, koordinator... Evo, da ti ne može da se govore kosa da i ne? ne. Uh, naravno da može, ali ti ja objašnjam da onaj ko vodi, stani, molim te, znači onaj ko vodi projekat, taj ima pravo da uh, zatraži neke, da li financije, da li ovo nebitno. Znači, svaka pomoć koja mu je potrebna od članova ili od pokreta. Znači, ako ja ne vodim projekte, znači ja nemam to pravo i to je to, Da, upravo, to, to, to je treba važno samo za Gordon-u, dakle poemto sastanka treba da bude da niko više preko Facebooka već ne traži eh, novac mimo plenuma, a da treba ustanoviti mogućnost da nacionalni koordinatori sazovu vanredni sastanak kako je to potrebno i Dobro, ja znam, svi posedemo mobilne telefone si posjedeno x načina za komunikaciju, ako vidite da slučajno nije odreagovano preko poruma, preko Facebooka, da li može neko da pušti SMS, da okrene broj telefona, da zatrže od nekog, da se okrene broj telefona, neči, i da se, I da se. zove na taj način sastanete. Da, da, ja, ja, ja, ja, ja. Zep, mislim da bi mislimo da bi baš trebalo nacionalni koordinator sa da zovu da bi se ostalo mogućnost ako neko kao što Peđa kaže taj može da zatraži da ide na letanju Grčku da koordinator može oj ovaj, nacionalni može nekome kaže nećemo da pravimo ovaj vanredni uh, sastanak zbog toga i ja preuzimam odgovornost za to što neće biti sastanka pa ti iznesi taj predlog kad bude ovaj plenum ako ako misliš da da se pogreši. Ali kažem treba da postoji mogućnost ali. Pa dobro u Toskini da li je i sad po povodom ovoga oprenut nacionalni koordinator i zamenik Jeste, ne, ni... ovako što se ne, ne, samo što se tiče ovog ove situacije. Znači, potrudila sam se da ne sem počinočila, ali samo kratke odgovora, mogu da odgovorio. Evo, da bioj, ovako, znači bioj. kontaktirala sam. Znači, uopšte nije bilo potrebe. Znači, ako ih vidim da kuckaju na Facebooku, da ja njih zovem lično. Druga stvar, niko mi se od njih nije obratio uh, od utorka kada sam postavila to do subote veče kada me Milana zvala, Bila zvala okay, da bi tražila srđa na kojoj se nije javio na telefon. Znači, nisu mogli mene da kontaktiraju, ne razumijem. Okej, okay, okej. Okay. Ja sam čovjek isto oko i grun, više komuniciram preko poruma i nebitno je, svako ima neki svoj način, ali telefon je telefon i svako se javlja na telefon, povolite ovakve, tako urgentno. Ništa ne može da bude tako urgentno i hitno, drugari, molim vas, znači, ne, ne, ne smemo da dozvolimo sebi da mi imamo neki urgentno. Šta može da bude toliko urgentno i hitno? Postala je samo mogućnost da u jednom trenutku svak od nas ima tu individualnu odgovornost da kada se dešava nešto gde je upletena neka financijska konstrukcija, da se toj osobi sagovorniku, uredniku ili kome god kaže jednostavno, ja se izvinjavam to podrazumeva financijske troškove, ja to moram da dovorim sa pokretom i to ne može da se desi za dva dana ja vas molim da mi ostavite još vremena ako je taj neki izravljivač ko što je Darko i Adriana pomenulo neki bog i batina onda kažemo lepo bog i batine Na drugu stranu, hvala, lepo, ne želimo da sarađujemo na takav način. Dakle, da, da, da. samo i jednostavno tako. A još uvek nismo dobili odgovor od Gordane da li će se i dalje ponašati tako kako se je ponašalo po ovom pitanju. Molim te, reci, samo A, oh, te de, on, on. da ili ne. Kada ti te možda kaže, ono, pošto je izgleda samo ono, kapirao. Evo, hoće Branko, pa će Darko i Andriana. Znači, gledali ste vremena za sve. Mači i Miloš, i svi koji su hteli da vide, mogli su da vide obaveštenje. Znači, sa današnjim načinom komunikacije, za dva dana je moglo da bude sve sređeno. Nemojte to da zaboravite i nemojte da sad dajete neke predloge kako je moglo da se reši. Znači, moglo je da se reši, nije bilo oni je ste ego na vreme. Znači vi ni isto dragole na vreme. Gledali ste ni isto kada do gregoje. Ima i toga, ima i toga. Ja sam bio ranije neki dali sam tim koordinator zna, ili zna. nisam, ali sam bio na nekoj poziciji i znam koliko je to komplikovano i koliko to traži nekog angažovanja ili da treba da reaguješ ili da ne smeš da reaguješ. Mislim jako je kompleksno to pitanje. Tako da, Ovde nije napravljen veliki problem. Napravljeno je samo upozorenje za u buduće. I ne treba tražiti odgovornost. Ja mislim da, Miloš, treba da odustaneš od zahteva da li će uh, godana da... da um da kaže direktno ovde nama da položi zakletvu sa ne znam rukom na bibliji ili ne znam gde, ništa to mi, niko od nas to ne radi ovde je jako kompleksno ja bih pored toga svega sad da što sam upao u reč svima da zatražim da mi napravim pored onih što, što sam rekao da se napravi neki sastanak gde bi ja mogo da lupetam nešto da pričam o nekim idejama ili, nečeg, ili bilo ko drugi da se napravi još nešto da bi se obrazlagalo koje su ideje Zeitgeist-a. Uh, mislim da se malo gubimo u svemu tome da se ovde, mi imamo Zajgajst, imamo pokret u duhu vremena, imamo još sto ideja kako bi šta trebalo raditi i s kim bi trebalo sarađivati i šta trebalo raditi. Ako hoćemo da se držimo pod Zajgajstom, onda se držimo toga. Onda idemo na sajt Zajgajsta i gledamo ciljevi pokreta i kako se to promoviše, koji su timovi tamo, šta ti timovi rade, kako se oni ponašaju, onda dobijemo neku smjenicu šta ćemo da radimo pod imenom Diegeist. Ako hoćemo da to bude nevezano od Diegeist pokret, da budemo pokret u duhovremeno, onda možemo praviti nešto drugo i onda tome pokretu se pri, priključi neko drugi, treći, četvrti, peti. Ali bi trebali malo da se vratimo, da se samo obrazujemo, da vidimo da li nismo skrenuli na tom putu negde, da, da vidimo Koga zastupamo, šta promovišemo? Možda malo sad skrećemo, možda je sad to nije tema za ovo, ali bi trebalo da bude neka tema kasnije. Pa ja bih pa se zamorao da to kao temu. Jer ovo, to je u stvari ono što mi treba da diskutujemo na plenu. Ja sam različit pa. da pređeo jako lep zaključak dao sva pa i da možem izviraći da lep zaključak. Da, arko želi reći? Želi da, da reći povodom uh, onoga što sam rekao, o Bogi i Baćina, što je bilo po meneo sada malo pre na no. ovaj, to sam rekao zato što ljudi ne razumeju uh, zašto je Gordana zašto otišla u Niš i zašto je urednik za kheva dole da dođe i bune se protiv uh, toga tog odlaska. Uh, i, ja sam rekao mislim uh, ako ti sarađuješ sa nekim časopisom i hoćeš da izložiš svoje tekstove u, u tom časopisu možeš da poštuješ njihove uslove, kako se teksto, tekstovi slažu, kako se slike slažu i tako dalje. Ako urednik kaže, ja želim od vas da dođete kod mene, da porazgovaram o nekim stvarima, ne mogu da to putem e-maila, telefona, Skypea, šta god, ne možete od njega tražiti, ili kako je pomijeno na, na Facebooku, IDT Aleksandre, kod urednika objasnim kako se koristiti Skype. Ili što on ne dođe kod nas u nani sad. Mislim, to su gluposti i, i ja sam rekao upravo tu tešku reč Bog batina, zato što je on Bog i batina svog časopisa. Znači, ako on kaže, dođite da se dogovorimo, ako želite tekstove kod mene da e, napišete, da vam ja ujavim tekstove besplatno, dođite da se dogovorimo. Znači, to je jednostavno. I kraj. Pa to je direktan odgovor i tako je trebalo odnoga da se napišete, to je to? E, ja mislim ja, da ne budu da se zatvori sastanak pa da sve ostalo ostane kao potrazno, ovaj, pa da, ko hoće da može da ide na da spavlju. Čačka, kod moderator sun ili je... Zatvorio sam sad. Moramo izabrati na ovom moderatoru. Da to moderar odjavljuje, a ne zna su usprđene? Da, tu sam. Samo... Mi sada smo aktivno, kažemo, se sa važnostom. Samo ne u... treba da režiš o ono koji se piše izbog moderatora najednog sastanka. Je. Ove, ko će da budi moderator sledeći Da li se neko javlja? Sada mogu svi. Pošto smo dogovarili da je u redu da svi koji su bili neviše od par satnika to mogu da uraditi. I, iako nismo voljeli, koliko je to tačno sastav, koliko neko mora da bude prisutio? Ja bih, ali ne znam da li ću ići na operaciju, pošto treba da mi vade neke gođušine iz ramena, neke šipke i žice. Sad ne znam kada će to biti, tako da ne mogu da obećam do 2-3 dana pred sledećeg vikenda. Bolje da neko do drugi radi. Branko, možeš ti. Nisam tu. Neću biti umuk s Ramšan. Darko Neželjene Dejane Dušene Pa ja bih mogla, ali nisam siguran da ću, da, ću možda, da možda ne budemo neke obaveze u sljedeće. Za sad ih nema. Onda ne ovu obavec, glavno. <laughs> pa doći ide ja, ja ću nešto planos. promeni, ovaj ja ću javiti u blago vreme. Sejaj. Okej, okay, ja moram moram ja da pozovem pa, kao rezerva. Vazda ja nisam baš kućeno kako se piše, ovaj kako se zove, ne mi red to. Imo se. Znači. Pomocićete delalo. Što kraći može samo ko dva je lina i trećnete i pišete duše divanci to je to ljudi, ja vas pozdravljam čao vlakmoć kraj A user disconnected from your channel